Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom. reláciu o politike doma a v zahraničí. Prajem vám príjemné počúvanie tejto relácie. Vážené a milé. Poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom, tak ako úvodná znelka naznačila. Teším sa na veľmi zaujímavú a podnetnú diskusiu a pozdravuje mojho spolubesedníka, pána doktora Jozefa Hrdličku. Ahoj Jožko. Mirko, ahoj. Pekný podvečer všetkým našim, našim poslucháčom. A takisto musím povedať, že po tom mesiaci som sa tešil na našu spoločnú diskusiu. Myslím si, že je celkom fajn, keď aj v tejto našej relácii preberieme také tie aktuálne spoločensko-politické politické témy a máme možnosť teda diskutovať a prejaviť svoj názor. A niekedy možno treba povedať aj také netradičné pohľady. No Ja sa ťa mimo toho, o čom sme hovorili hneď v úvode, spýtam. Neviem, či sleduješ dve také celkom zaujímavé udalosti. Jednou je finišovanie pri zbere podpisu proti, tým, proti ruským sankciám, kde už dnes prebehla informácia, že im už ich chýba len na nejakých 15 či 20 tisíc, že už majú viac ako 300 000. 30 tisíc podpisov vyzbieraných. A druhá taká zaujímavá správa prebehlo, akési jednanie týchto vlasteneckých síl. Stretli sa, 4 hodiny jednali a výsledok bol taký, že sa zhodli na tom, že sa na ničom nedohodli. <laughs> no tradičné. Vieš, ako to býva? Každý chce byť náčelníkom nedokázali vyriešiť ani také základné veci a problémy ako to, že ktorá z tých strán bude nástupnícka, ktoré bude potrebné zrušiť, kto bude predsedom a kto bude volebným lídrom a tam každý bol najšikovnejší, najkrajší, najmúdrejší a nenahraditeľný. Ako to vyzerá v ľavicovom spektra, lebo to bolo to nacionalisticko-vlastenecké pravicové? Áno, tak najskôr trošku, trošku pár slov k tomu, čo si povedal k takémuto stretnutiu, ale vo všeobecnosti. No, to je problém takého toho, toho teda, ako si nazval, tý, toho vlasteneckého krídla v tej slovenskej politike mimo parlamentného skôr. A takisto žiaľ je to problém aj, aj na tom ľavom politickom spektre, že... A niekedy tie spoločné myšlienky, na ktorých by sa za normálne okolností tie jednotlivé politické subjekty dokázali zhodnúť, tak nakoniec to stroskotáva naozaj na nejakých takých ja neviem, nenaplnených osobných ambíciách a ako si povedal správne, to je tragédia, že, že každý ten kohút chce byť tým najsilnejším kohútom na smetisku. Je to tragédia. No A toto, toto, keď na to príde na tom druhom politickom spetre, na tom, na tom neoliberálnom, ako tak nazveme, pravicovom, tak... tak to niečo až tak silno neroz, nerezonuje tento problém. Tam, tam predsa len ich zrejme spája, spája nejaký kapitál, spája ich, spája ich naozaj e, túžba e, zasiahnuť a výrazne ovplyvňovať, ovplyvňovať tú politiku. A tu musím ešte dodať, e, to je to, čo sa aktuálne, aktuálne opätovne deje aj v tej našej súčasnej vládnej koalícii. No, pokiaľ ju mnohí politologovia označujú za sociálno-demokratickú a, a, ja neviem, vlastenecky orientovanú, alebo konzervatívne orientovanú, no tak, tak vidíme, že, že aj tam neustále prebiehajú, prebiehajú isté konflikty, ale o tom budeme zrejme, zrejme hovoriť. No žiaľ, žiaľ táto nejednotnosť alebo tieto, tieto problémy e, v tom vlasteneckom, národnom, sociálnom, politickom hnutí rezonovali aj v minulosti a rezonujú rezonujú aj dnes. Je to na škodu veci. No pokiaľ si sa priamo opýtal na, na to lavicové prostredie mimo Národnej rady Slovenskej republiky, tak žiaľ, žiaľ v tomto smere takisto nepoviem, nepoviem, nič, nepoviem nič nové. Zatiaľ by som nechcel tiež predbiehať udalosti, ale len, len vo všeobecnosti, teda, že prebiehajú, prebiehajú isté diskusie. A to aj v našich radoch, teda v radoch komunistické strany Slovenska o tom, teda, ako ako pracovať v budúcnosti tak, aby sme e, ponúkli tomu nášmu spoluobčanovi reálnu, to ešte raz dôrazňujem, reálnu, naozaj veľmi silne, silne sociálne orientovanú, ale aj vlastenecky orientovanú e, nejakú tú politickú koncepciu, koncepciu a víziu. Ja si myslím, že tá politika dnes je, je presítená práve, práve takými tými antagonizmami, takými tými vzájomnými útokmi. E, tých politických lídrov a ak sa nad tým tak hĺbšie zamyslíme, tak žiaľ, žiaľ e, tá politická diskusia v tej vrcholovej politike, to budem teda tak hovoriť, tak postráda, postráda tú vecnosť a postráda tú, tú odbornosť. To je neustále obviňovanie jeden druhého, osočovanie, neustále teda útoky a, a, a tá spoločnosť si stále tie problémy, ktoré má nesieť do sebou. Čiže ja som toho názoru, že naozaj je, je najvyšší čas, aby, aby na Slovensku sa začalo hovoriť koncepčne. Tak ako povedzme aj v tých 90. rokoch, keď sa teda, keď tu bol istý boj, boj tých politických koncepcií, ako ďalej teda po tom po tom páde toho, toho, toho režimu, ktorý tu bol do roku 1989. Dnes toto, toto si myslím, že tá slovenská politika postrada. Teda postrada tú, tú, tú vecnú konfrontáciu, tú konfrontáciu názorov programových programových vízií. Čiže myslím si, že je na čase hovoriť o tom, ako, ako reálne riešiť tie problémy, problémy v spoločnosti. A ja potom prosím, tu nech prebieha ten zápas medzi tými jednotlivými východiskami. Ale ja osobne mám čím ďalej tým viac ten dojem, že tá súčasná vrchová politika postráda práve tú koncepčnosť. Proste nevidíme, ani súčasná vládna koalícia, ja osobne nevidím, že by, že by mala nejakú víziu, koncepciu, ani nie že víziu, ale koncepciu, teda Istý, istý súhrn krokov, po ktorých chce táto vláda kráčať tomu, aby dospela k nejakému cieľu, teda dospela k riešeniu tých najvážnejších problémov, ktoré slovenská spoločnosť má. A keď tá otázka z tvojej strany, Mirko, smerovala do toho lavicového prostredia, tak si myslím, že, že aj na tom ľavom politickom spektre takéto niečo absentuje a je potrebné, potrebné vygenerovať Takúto, takúto, takúto koncepčnú víziu, teda ako, ako riešiť tie problémy Slovenska, slovenských ľudí, slovenských pracujúcich ľudí, slovenských živnostníkov, ale samozrejme aj v kontexte tých, tých globálnych zmien, ktoré, ktoré zrejme nejakým si spôsobom odštartovali a oni prebiehajú a zrejme teda prinesú, prinesú, prinesú e, svet založený na iných vzťahov, ako sme tomu boli svetkami, povedzme, od, od, od teda konca studenej vojny od rozpadu toho sovietského východného bloku? No ešte sa ťa spýtam na jednu dosť dôležitú vec. My keď sme sa rozišli po vysokej škole, tak ty si krátko nato v roku 2002 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a komunisti vtedy viac ako 6 mali. No len vy ste riešili veľkopánske maniere. Uvediem aspoň niektoré také, že, ktoré, ako sa hovorí, zľudomeli. Napríklad ceny v parlamentnom bufete zdanenie prostitúciega zavedenie pravidelných prehliadok a toto vám ostalo? Viete, ste sa napríklad s hoptom na tomto pohádali, lebo chcelo bojovať za práva pracujúcich, za zlepšenie postavenia žien v práci najmä tých matiek a ja neviem, keď no, si to zoberieme, počkaj chvíľočku dokoľčím, tak by ste sa za tých 20 respektíve 19 rokov vôbec nikde nepohli? Teraz neviem, ako sme sa nepohli, v akom zmysle. No v tom zmysle, že by ste získali masy a dokázali prekročiť 5% ako komunistická strana. Áno, áno. Áno, áno, áno. No najskôr, najskôr, Niko, ďakujem pekne aj za, za takúto nejakú retrospektívu a za takéto otázky. Samozrejme, ja nemám žiadne, žiadne zábrany sa aj, teda, vrátiť sa aj k tej našej minulosti, k nášmu pôsobeniu v Národnej rade. Myslím si však, že trošku, trošku to je tak za vlasy, ako si to okomentoval, eh, teda, že ten komunistický klub poslancov, ktorý v Národnej rade bol, že by teda sa zaoberal len nejakými... Eh, veľkopanskými maniermi alebo takýmito úsmiennými veciami ako, ako boli napríklad zákony od Karola Ondriáša tedašieho poslanca o zdanení prostitútok a podobne. No tu chcem povedať, že e, že m, tí komunistickí poslanci boli súčasťou parlamentej opozície. Vtedy kto sa o politiku zaujímať tak vie, že to bolo obdobie druhej vlády Mikuláša Zurindu a teda bola to vláda, ktorá, ktorá dokončila, dá sa povedať privatizačný proces a ktorá zavádzala, zavádzala rôzne reformy v oblasti sociálnej, sociálne, dôchodkové, teda odtedy vlastne máme aj druhý kapitalizačný dôchodkový pilier. Proste zavádzala isté, veľmi tvrdé pravicové reformy, ktoré, ktoré sa dosť zložitým spôsobom dotýkali bežne pracujúci, bežne pracujúci ľudí. A toto zdôrazňujem len preto, že ja som sa aj vtedy v Národnej rade svojím spôsobom tak v úvodzovkách smial z toho, že kedysi... E, teda po novembri 1989 komunistom vytýkali, že tu existoval nejaký článok 4 v ústave v vtedajšej Československej republiky. A smial som sa z toho z toho dôvodu, pretože e, síce my v súčasnosti nemáme žiadny článok 4. V... No zastavím ťa. Máme článok 72, kde je naprosto jasne napísané Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán v Slovenskej republike. Ako sa toto dá inak vysvetliť ako nejaké pluralitné ovládnutie partokraciou celého verejného a spoločenského života? Keď si zrátame komunistov, kedy si bolo... 1,5 milióna v 15 miliónovom Československu. 700 tisíc ich bolo na Slovensku. Teraz keď zrátaš členov všetkých politických strán, tak neviem, či ich bude 30, nežeriem 35 tisíc. Vieš, koľko je to? 7 alebo 8 percenta. Komunistov vtedy bolo aspoň nejakých 11-12 Vieš a... Áno, máš, máš absolútnu pravdu a k tomu teda to, čo si trošku tak do tej histórie vbehol, tak ja len, ja len dodám a možno sa to bude znať, zdať niekomu ako, ako nejaká obhajova niečoho ale faktom zároveň je, že aj vo tedajšom federálnom zhromaždení, alebo, alebo teda v, v Slovenskej národnej rade, kde, ktorá samozrejme bola ovládaná komunistickou stranou, tak vieme, ako prebiehal istý volebný proces a naozaj sa tam dostávali tí, tí v drvivej väčšine teda tí najlepší z najlepších, čiže tam sedeli odborníci cez rôzne spektra a tak ďalej, to už nebudem hovoriť o tom, či už o slovenskej vláde, alebo o, o federálnej vláde. Ale vrátim sa do tej, do tej nedávnej minulosti, teda kde som chcel zdôrazniť, áno, že za socializmu tu bol nejaký článok 4, teda, že tá komunistická strana diktovala. Ja som sa v tom v tej Národnej rade v tom období roku 2002-2006 pouspieval nad tým, že my nemusíme mať dnes článok 4. Proste tu sa, zostaví, tu sa vytvorí nejaká koalícia po voľbách, ktorá má v tej Národnej rade, ako si správne povedal, tá Národná rada je jediným potom orgánom, tá koalícia má v Národnej rade väčšinu a videli sme to takmer pri každých, pri každých vládach, že tá opozícia proste je, je, nechcem povedať, že zbytočná. Ale proste nemá Nemá takmer, alebo má minimálny, minimálny, minimálny vplyv na to, aby povedzme aj v tej legislatívnej, v tom legislatívnom procese niečo v tej spoločnosti e, ovplyvňovala. No a do toho som sa tak trošku zamotal preto, aby som, aby som teraz zdôraznil aj tú situáciu komunistov v tej národnej rade, že spočiatku e, v, v, v tom prvotnom období pôsobenia toho komunistického klubu poslancov, tak tam naozaj bolo veľmi silné úsilie o to, o predkladanie e, rôznej legislatívy. Ja teraz e, nenápadá všetko, ale napríklad bola tam snaha o prijatie zákona o preukazovaní pôvodu, pôvodu nadobudnutého majetku a teda prehodnotení e, a nejakým si spôsobom nejakým si spôsobom postrehnú, postihnú celú, celý ten privatizačný proces z 90. rokov. Bolo množstvo, množstvo návrhov zákonov v oblasti sociálnej, v oblasti dôchodkovej, možno, možno trošku taký, taký, taký konfrontačný zákon, návrh zákona, kde sme sa usilovali o isté čiastočné odškodnenie ľudí, ktorí vkladali do nejaké prostriedky, do nebankových subjektov. A to by som nerad, nerad teraz rozvádzal. No a, a nakoniec, nakoniec aj to naše poznanie poznanie v tom pôsobení tej národnej bolo, že, že aj keď z tohoto úsilia sme legislatívneho nejakým si spôsobom neupúšťali, ale že naozaj to bolo všetko absolútne zbytočné. Proste jednak sme boli komunisti a málo kto aj z vtedajších strán, vtedajšej opozície, ktoré sme boli súčasťou, mal záujem, mal záujem podporovať tie komunistické návrhy. a ja to už nehovorím o tom teda že by, že by nejak naprieč tým politickým spektrom tu bol nejaký súd, aj keď samozrejme boli, boli aj také prípady, kedy aj opozičné politické subjekty, ale koneckon som niekedy aj, aj tie koaličné vtedajšie podporili aj nejaké drobné, možno pozmeňujúce návrhy, ktoré komunistickí poslanci kládli. Čiže ja tým chcem len zdôrazniť, že... že je to, je to veľmi zjednodušenie povedané, aj keď ja sa sám kriticky, kriticky hlásim k teda tomu pôsobeniu toho vtedajšieho komunistického klubu. V Národnej rade sám som veľmi kritický, aj to voči jednotlivým osobám, ale aj voči ako celkovému klubu. Ale nerád by som to zlahčoval, že tí komunisti tam nič nerobili, že tí komunisti e, naozaj riešili riešili nejaké zdaňovanie prostitútov Toto už bolo skôr také krmenie médií, lebo práve je aj taká, že že pokiaľ komunistickí poslanci prišli s nejakým racionálnym návrhom alebo mali nejaké racionálne vystúpenie, tak tie médiá proste to nezaujímalo. Ich zaujímali len pikošky a chodili potom vyhľadávať a samozrejme niektoré veci, niektoré veci zosmiešňovali. Ale chcem jednoznačne pripomenúť, že to boli práve komunistickí poslanci, ktorí, ktorí odmietli aj v Národnej rade Slovenskej republiky to, aby Slovenská republika sa stala členským štátom Severoatlantickej aliancie. Ja chcem zdôrazniť aj to, že to boli komunistickí poslanci, a musíme povedať jediní, ktorí. To myslím, že aj v našej relácii hovorili ktorí, ktorí nehlasovali za e, e, podmienky, ktoré vyjednala Zurindová vláda o vstupe Slovenskej republiky do, do Európskej únie. Čiže tým chcem povedať, že tých tých názoroch sme zostali konzistentní. Ale hm. toto naozaj len nárko toho, že e, aby, sme, aby sme to nezlačovali to obdobie a to pôsobenie tých komunistov. Musím povedať, že eh, aj keď sa to možno našim poslucháčom nebude, nebude zdať eh, nejaké také relevantné, ale bolo to veľmi ťažké pôsobenie v tej Národnej rade. Aj v tom období, teda naozaj po dlhších rokoch tá komunistická strana vstúpila do Národnej rady Slovenskej republiky. To boli naozaj mnohé politické ataky a mnohé mediálne, mediálne at ataky. A samozrejme, popri tom sa aj komunistickí poslanci a koncov aj celá strana dopustila mnohých, mnohých a niektorých aj vážnejších vážnejší, vážnejší chýb, ktoré, ktoré tam boli. No a tá tvoja otázka, že prečo teda odtedy tá komunistická strana nebola, nebola úspešná. No, e, možno to bude vyznievať ako istý alibizmus, ale ten, kto aspoň trošku, trošku sa snaží vnímať e, ten vývoj tej slovenskej politiky, a chápať jo, no, tak, tak ja sa pýtam, ako, ako sa dalo a akými spôsobmi sa dalo uh, preraziť na tom hlavom politickom spektre na Slovensku, teda ako komunistická strana, keď, keď uh, tu zrazu prišiel uh, a nabaloval na sile uh, veľmi silný líder, uh, ty Miroslav vieš, o kom, o kom hovorím, áno, je, to, je to Robert Fico, ktorý, ktorý naozaj je veľmi tvrdou, tvrdou, a dovolím si povedať opakovane, Tvrdou komunistickou retorikou e, začal oslovovať slovenských voličov. Ako sa dalo za to obdobie konkurovať tomuto politickému subjektu a tomuto, lídro, tomuto lídrovi, ktorý, e, ktorý mal takúto retoriku, mal takéto slúby pred voľbami voči občanom Slovenskej republiky, mal k dispozícii ekonomické zdroje a tak ďalej, a tak ďalej mal, mal mediálny priestor, mal všetko to, čo komunistická strana... Slovenska nemala. A teraz treba povedať aj zároveň to, že naozaj tým, že tá strana vyletela z Národnej rady Slovenskej republiky, tak stratila aj, aj ten minimálny mediálny priestor, ktoré, ktoré mala. Ale toto nebol osud len, len slovenských komunistov, ktorí v tom roku 2006 ostali mimo Národnej rady Slovenskej republiky. Tu boli iné politické strany. Pozníme sa napríklad na... na združenie robotníkov Slovenska, ktoré bolo dokonca kedysi súčasťou vládnej koalície. Pozrieme sa dokonca na hnutie za demokratické Slovensko, stranu Vladimíra Mečera. Kde, skonči, kde skončila a aký, aký osudu čakal potom, ako teda sa nedostali do Národnej, rady, do Národnej rady Slovenskej republiky. Proste zide z očí, z z mysle. Napriek tomu všetkému, tá komunistická strana tu existuje. Samozrejme, máme svoje problémy. Tá členská základňa, ja som to otvorene, otvorene pripustil a uznal uh, viackrát, tá členská základňa je, je toho staršieho dáta, dáta naro narodenia, ale napriek tomu e, 35 rokov od, od tej nežnej revolúcie, tzv., ja tomu hovorím od prevratu, ta komunistická strana celoto svojou štruktúrou tu existuje. Má svoju členskú základňu, má svoje organizačné štruktúry a čo je hlavné, má myslím si, že veľmi racionálne postavený svoj politický program. Samozrejme, musím dodať aj to, e, čo je takým handicapom tejto strany, že aj v zmysle súčasnej platnej antikomunistickej legislatívy, tá súčasná KSS, si nesie aj to bremeno bremeno tej minulosti, ktoré, ktoré, ktoré, tu, ktoré tu proste, ktoré tu je. A teraz to myslím v tom zmysle, že veľmi racionálne sa snažíme, a to aj programovo, nie odsúdiť všetko, čo tu bolo do roku 1989, ale práve inšpirovať sa tými, tými nemalými, a práve naopak obrovskými úspechmi, ktorá tá slovenská spoločnosť, a zdôrazne, nie komunisti, aj keď teda podvedení Podvedením vedením strany, ale povojno, tie povojnové generácie, čo, čo, tu dokázali, čo tu dokázali. A ja si myslím, že aj pri hodnotení e, súčasných problémov spoločnosti, pri, pri, či, to bol, či to bol COVID, či sú to rôzne povodne, dnes napríklad slintačka a krývačka, či sú to problémy v školstve, ktoré dnes máme, e, či sú to problémy v Ja si myslím, že dnes riešime také problémy, ktoré pred pred 40 rokmi boli vyriešené a aj zabudnuté. Čiže preto, preto hovorím, si myslím, že stále aj v tomto je ten pozitívny potenciál slovenských komunistov, aj keď ako neparlamentného politického subjektu a naozaj ako politického subjektu niekde na okraji toho politického, toho politického spektra, ale, ale ten náboj, ten, ten politický program tu je, je aktuálny, a, a myslím si, že teda vychádza aj z tej, z tej odskúšanej, z tej praktickej minulosti, ktorá, ktorá tu v slovenské spoločnosti bola. A myslím si, že je sa z čoho, čoho inšpirovať. No Jožko, napadla mi jedna taká analógia. A vás a takisto aj... Slobodné fórum pani Martinákovej tak podviedli zhruba takým spôsobom ako Sáru Wagenknecht v posledných nemeckých voľbách. Čiže o pár desatín alebo stotin ste sa nedostali do parlamentu. A to vám asi zlomilo väzy, lebo ak by ste boli o tých pár desatín mali viacej, tak ste v parlamente a tak ľahko by tú komunistickú stranu neboli, mohli zlikvidovať, alebo vtedy by sa bola bývala v tom roku 2006 výrazne zmenila situácia, lebo by ste mohli nakrátko držať Roberta Fica. Chápeš, keby sa bolo bývalo to stalo, že sa dostanete do parlamentu že by ten volebný podvod nebol býval nastal. Ja viem o viacerých podvodoch aj v prvých parlamentných voľbách, kedy sa dostalo do parlamentu, tak ich minimálne o 2-3 oškobali. No lenže, ak politická strana neobsadí úplne všetky okrskové komisie, ak nerobí paralelné ščítavanie hlasov tak jednoducho tí, ktorí majú možnosť ovplyvniť štatistický úrad, tak jednoducho ich podvedú. No a ty, ako sa díváš na, na tie roky, použil som ten príklad toho roku 2006 a 2025 v Nemecku, keď tá strana Sáry Bagenknechtovej o pár stotin neprešla do parlamentu. Bola síce vysoká volebná účasť, ale to bolo nejakých 15 alebo 16 tisíc voličov. A pri tom kvante tých nemeckých voličov, veď Nemecko má tuším 85 miliónov obyvateľov a volebná účasť bola okolo 80%, už sa presne nepamätám. Skúsa ešte na tento problém pozrieť a ako to ako historik alebo politolog ho hodnotíš po tých 19 rokoch. No myslím si, že máš značný, značný kus, kus pravdy na to, čo hovoríš. Ja som ja som viackrát zdôrazňoval, že osobne sa snažím e, každú informáciu, ktorú, ktorú nejakým si spôsobom získam alebo naozaj dnes žijeme v obrovskom pretlaku akýchkoľvek informácií e, cez, cez tie rôzne mediálne nosiče. A teraz som povedať týmto, že, že sa každú informáciu snažím overiť a nie som zástanca nejakých konšpiračných teórií. Ty si tu však narazil na nejakú tú možnosť, možnosť manipulovania e, s volebnými výsledkami a e, osobne, osobne si myslím, že, e, že takéto konštatovanie, že dochádza k takýmto veciam, nemusí byť ďaleko od pravdy. Preto používam to slovo nemusí byť, lebo naozaj nemám teraz nejaké exaktné dôkazy na to, aby som povedal, že áno, vtedy a vtedy dochádzalo a dochádza k manipulovaniu s volenými výsledkami, ale sú mnohé veci a nielen v rámci Slovenska, ale tohoto tých západných, západných štátov, ktoré hovoria o tom, že takému to niečomu môže, môže dochádzať. Keď sa trošku vrátim z toho retrospektívou do toho roku 2006, teda, kedy komunistická strana násprav teda vyletela teda z Národnej rady Slovenskej republiky, tak je pravda, že, že tá strana potrebovala na to, aby sa etablovala v tej slovenskej parlamentnej politike ešte to jedno volebné obdobie a treba zároveň povedať, že to bolo obdobie teda po roku 2006, kedy teda nastupovala vláda Roberta Fica a bolo to obdobie po ťažkých naozaj po ťažkých, ťažkých pravicových reformách, ktoré boli zavádzané, už som to spomenul vo všetkých tých dôležitých oblastiach, aj školská reforma, aj zdravotnícká reforma, aj dôchodková reforma a, a mnohé, mnohé ďalšie, ktoré, ktoré tu boli. Čiže aj tá, tá životná úroveň na Slovensku sa znižovala. Keď si spomenieme, tak tu naozaj existovalo množstvo, množstvo demonstrácií, pracujúcich, školských odborárov, baníkov napríklad v oblasti prievidze, handlovej a podobne. A všetci títo ľudia vyjadrovali nesúhlas s tou vládou Mikuláša Zurindu a s tými reformnými procesmi. Ja si spomeniem, spomínam a myslím, že teraz to nejak tak aj môžem, môžem povedať, že ešte pred tými parlamentnými obami roku 2006, teda keď sme boli súčasťou tej e, slovenskej parlamentnej opozície. A tu musím ešte zdôrazniť, e, opäť to je v prospech komunistickej strany, že po tých parlamentných voľbách 2002, keď sa e, opozičnými politickými subjektami stali e, hnutie za demokratické Slovensko, vtedy ľudová strana, e, strana Smer, a komunistická strana, tak boli to práve komunisti, ktorí po nejakom tom pôsobení v Národnej rade e, dokázali zorganizovať spoločné stretnutie, prvé spoločné stretnutie lídrov opozície, teda v tom období Mečiar Fico a šéf komunistov Jozef Ševc, e, A od, odtedy možno datovať, datovať nejakú tú e, spoluprácu, ktorá začala prebiehať na úrovni v vtedajšej parlamentnej opozícii. Toto zdôrazujem len preto, že, že naozaj tí komunisti tam len tak nesedeli, ale vyvíjali úsilie v mnohých oblastiach. No ale vrátim sa do toho roku 2006, pred, tým, pred tie parlamentné voľby, tak e, v tom období som bol predsedom komunistickej strany a e, podpredsedom poslaneckého klubu KSS v Národnej rade. A za v pred tými parlamentnými voľbami tesne som bol na stretnutí s vedením strany Smer, teda, kde konkrétne bol Robert Ficova a dnes už nebohý e, bývalý predseda Národnej rady Paška. do a, a, no teraz si pamätám slova, ktoré v tom období vyriekol, vyriekol Robert Ficopy keď povedal, že, e, že e, vás komunistov v tej Národnej rade živočišne potrebujeme. No a to chcem len teda podporiť, to, čo si povedal ty sám, Mirko, ako, ako moderátor teraz, že, že naozaj... E, aby tie komunisti v Národnej rade, rade boli bolo potrebné preto, aby, aby povedzme, tu bola vznikla vláda iná teda ano, vláda načele s výťazom, ktorým, ktorým nakoniec sa stal, stal Robert Fico e, a my sme aj pred tej predvolebnej kampanii často, často tak polžartovne hovorili, že teda voľte nás komunistov, pretože my budeme e, opaskom na nohaviciach budúcej vlády no a čo sme tým mali na mysli? Ali sme tým na mysli to, že komunistická strana, ktorá prirodzene teda sa vyznačuje hlavne tým sociálnym silným sociálnym rozmerom rozmerom svojho programu. No tak určite v tej Určite by sme vplývali na tú vládu, vládu Roberta Fica, ktorá vzýšla z tých parlamentných volier k tomu, aby plnila tie predvolebné, predvolebné sluby smerom teda, teda občanovi Slovenskej republiky. No, nestalo sa, nestalo sa tak, ako už, ako už čas ukázal. A Robertovi Ficovi sa nakoniec podarilo, podarilo napriek tomu zostaviť vládu myslím, že teda v tom období to bolo HZD za práve Slovenská národná strana vtedy vedená, vedená Jánom Slotom. Takže na, nakoniec jemu tá parlamentná matematika vyšla. No a potom, potom teda ten ďalší priebeh tých udalostí v tej slovenskej politike naozaj postupne vyšachovával tú komunistickú stranu. Jednak pre tie dôvody, ktoré som už povedala, A podruhé, preto teda, že, že ten Robert Fico naozaj bol to, čo som už aj v tejto relácii opakovane povedal, keď som mu vzdal istý obdiv nad technikou, technikou politiky, ktorú on tu realizuje naozaj ako mladý, mladý sopliak v parlamente od 90, od 90 rokov. Takže klobúk dole pred jeho technikou politiky a v tomto smere bol úspešný. Proste ho nepotreboval nejakým si spôsobom mať v komunistickej strane slovenská partnera, ale on dokázal práve svojou retorikou a častokrát aj niektorými konkrétnymi politickými krokmi, ako predseda vlády, dokázal toho voliča toho klasič, klasického lavicového voliča, ktorý ho teda mala tá komunistická strana, tak dokázal ho stiahnuť k tomu, aby v ten deň volie nakoniec podporil tú stranu stranu Roberta Fica. No a už sme sa tiež o tom veľakrát bavili a nakoniec potom v tom, v tom následujúcom období určite pôsobila aj tá, aj tá teória, teda a realita strachu z prepadnutého hlasu radšej voliť a odozdať ten hlas niekomu, kto má možnosť vymeniť tú pravicovú garnitúru ako, ako riskovať a voliť komunistov aj keď s nimi, aj keď s nimi súhlasím ale napriek tomu všetkomu ja si myslím, že, že tá komunistická strana Slovenska tu má miesto alebo určite ten program, ktorým tá komunistická strana disponuje ja som to nikdy neviazal na názov politického subjektu aj keď som sa teda hlásil tomu historickému, hlásil tomu historickému, historickému odkazu Uh -huh. Dobre, prejdeme na prvú tému. Igor Matovič predložil návrh na zmenu pracovného času. Konkrétne sa jedná o skrátenie pracovného týždňa z 5 dní na 4. A v tej predkladacej správe takto komentoval takto. Dovolte, aby som teraz vám ocitoval, myslím, že to je dobre napísané z dôvodovej správy, takže nudiť vás to určite nebude, ale bude to iným spôsobom povedané to, čo som povedal v úvodnom slove. A Súčasná uponáhlá spoločnosť zameraná na ekonomiku často berie možnosť rodičom tráviť viac, viac času s deťmi alebo manželom spoločne alebo pracovne vyťaženým ľuďom so svojimi rodičmi dôchodcami. Niektorí rodičia, predovšetkým zamestnané matky s viacerými deťmi, majú často málo paragrafov aby si vybavili svoje nutné záležitosti. Vybavili veci aj v súvislosti so svojimi deťmi, čo sa týka starostlivosti o ich zdravotný stav a preto si ukrojujú na tieto záležitosti aj z dovolenky. Predkladaný návrh zákona umožňuje ľuďom zamestnaným v profesiách, ak to povaha Práce dovoluje, to počiarkujem, ak to povaha práce dovoluje, aby mali viac dní voľna, v ktorých by sa mohli venovať svojim blízkym, ale aj sami sebe bez toho, aby odpracovali v danom týždni menej hodín ako ich kolegovia. To tiež počiarkujem, bez toho, aby odpracovali v danom týždni menej hodín ako ich kolegovia, a museli si brať v práci voľno. Predkladčo zákona vychádza z ústretí zamestnancom bez toho, aby poškodil alebo nejakým spôsobom spôsobil problémy ich zamestnávateľom. V predkladanom návrhu zákona sa zavádza štvordňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri 5 pracovnom týždni. V zásade je to pri väčšine zamestnancov 40 hodín týždenne. V prípade, ak tento typ a povaha pracovného miesta umožňuje, zamestnávateľ bude musieť zamestnancovi na základe jeho žiadosti rozvrhnúť týždený pracovný čas na 4 dní. Rozdiel voči súčasnej právnej úprave spočíva v tom, že pokiaľ o toto rozvrhnutie ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanec požiada, a prerokuje to so zamestnávateľom. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas zamestnanca tak, že zamestnanec získa deň nepretržitého odpočinku naviac. Inými slovami, zamestnanec by tak mal v porovnaní s inými zamestnancami na obdobnej pozícii o jeden deň nepretržitého odpočinku viac, a to za predpokladu odpracovania rovnakého počtu hodín za týždeň ako jeho kolegovia, ktorí pracujú 5 dní. Napríklad, ak účtovníčka bude chodiť do práce v pondelok a v stredu na 12 hodín, a v útorok a štvrtok na 8 hodín, v piatok už nebude musieť prísť do práce. Tým môže získať teoreticky každý týždeň v roku predlžený trojdnový víkend s rodinou, príbuznými a priateľmi, prípadne ho využiť na starostlivosť o rodičov v pokročilom veku. Bude mať viac času na voľnočasové aktivity a psychohygienu, viac príležitostí na cestovanie, možnosť vybaviť si v tom čase lekárov, úrady či iné súkromné záležitosti mimo pracovného času v priebehu pracovného týždňa bez toho, aby si musela brať v práci voľno. Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, v iných ohľadoch pozitívny a v niektorých aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie ani vplyv na služby pre občana. Návrh zákona je v súlade s ústavou a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa chcem dotknúť toho, čo tam bolo napísané, že v niektorých ohľadoch môže mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, to je vnímané tak, že Áno, niektorý podnikateľ si môže povedať, že počkať, ale ja tu chcem mať účtovničku každý jeden deň. Čiže je to čiastočne také obmedzenie, ale to je, som povedal, taká sila zvyku. To je, keď si ľudia zvykli po revolúcii, že Tesco je otvorené non-stop, 7 dní v týždni, 365 dní v roku a zrazu, keď Tesco zavrelo a o 10. treba zatvárali, tak zrazu sa ľudia cítili ukrivdení, že im tu niekto bere nejaké základné ľudské práva. Ale po pár týždňoch aj zabudli na to, že sa niekedy chodilo v noci do Teska nakupovať. Takže ono to jednoducho nie je... To sa týka profesí, pri ktorých to nie je nevyhnutné. Samozrejme, že to nie je o tom, že je štvorsmenná prevádzka po 8 hodín a teraz zrazu tam niekto si povie, že on chce mať, on chce robiť 12 pri tom páse, odsi, jednoducho je ten kolobeh tej práce tam nadstavený inak. Čiže naozaj sú to najmä tie administratívne úkony. Rovnako aj keď je prevádzka otvorená, je to obchod, tak asi veľmi ťažko v takom prípade, keď tam možno robí len jedna predávačka a chodí tam každý deň, tak asi veľmi ťažko potom môže jej ten zamestnávateľ povedať, že bude chodiť iba 4 dní a v piatok bude mať zavreté napríklad. Čiže naozaj to ide o tie profesie, kde to tá povaha práce umožňuje. ešte. Raz zovorím také tie administratívne úkony, čo napríklad zoberiem aj zamestnanci v samozpráve. absolútne nič by sa nestalo. Nič by sa nestalo, ak by piatky boli voľné v akýchkoľvek obecných a mestských úradoch a úradníci, ktorí tam pracujú, by mali, mali pracovnú dobu rozvrhnutú počas tých 4 dní, alebo teda niekde piatky, niekde pondelky, to už by bolo jedno. Ale to sú napríklad ľudia, a teda sú to 100 tisíce ľudí, ktorí, ktorí tu pracujú ktorí by boli vďační za takúto úpravu, lebo dnes im to zákonník práce bohužiaľ niečo neumožňuje. Umožňuje im vždy sa dohadovať so zamestnávateľom, ale nezavezuje zamestnávateľa, že musí výjsť v ústretí tomu zamestnancovi. Čiže aj keď ten zamestnanec to zargumentuje, počúvaj, Fero, že ja si odrobím to isté za tie 4 dní, pustím ma v piatok domov a on si povie, nie, ne, ja tu chcem mať ten komfort, že, že kedykoľvek prídem aj v ten piatok za tou účtovníčkou, uh, tak si jednoducho nepomôže. V tomto prípade je to, podľa môjho odhadu, sa to môže reálne dotknúť ľudí, ktorí by to využili, to môže byť od 300 do 500 tisíc zamestnancov na Slovensku a je to ťah a krok, ktorý by bol len a stretovi, ústretový, ktorý by nás nič nestal a po tých všetkých takých ranách, ktoré ste ľuďom za rog a pol vašej vlády, teda keď sa prihováram poslancom v koalícii, za ten rog a pol, čo ste uštedrili ľuďom na Slovensku, tak by to bolo jedno z mála takých pozitív, niečo sympatické, čo by ste vlastne pre ľudí urobili a kde by na konci tí ľudia si povedali, že, že fajn sme. No tak toľko Matovič a ja pripomeniem ešte jednu dôležitú vec. Konfederácia odborových zväzov a najmä Monika Uhlerová, tak tá sa snaží, Aspoň retoricky, hoci momentálne podľa toho, aké mám informácie, tak viac kolaborujú s progresívnym Slovenskom, tak majú minimálnu šancu niečo takéto presadiť, lenže oni mali iný návrh. Dokonca dva. Jeden bol taký, že zostal by v podstate... 8 hodinový pracovný deň, ale skrátilo by sa to na 4 dny. Druhý návrh bol taký, že by podobne ako vo Francúzsku, že by sa pracovný týždeň skrátil z 8 na 7 hodín alebo na 35 hodín týždenne. Čiže Matovič vyšiel s niečím takým, čo sice má nejakú logiku, Nedraždí to až tak veľmi podnikateľov, ale okrem toho asi si vybral veľmi zlý príklad s tou účtovničkou. Ja ovládam jednoduché podvojné účtovníctvo, naučil som sa to kvôli tomu, lebo som štatutárom v dvoch občianských združeniach a na to, aby sme si platili účtovníčku, keď sa nás, nám títo moci páni zpustili, ministerstva vnútra vyhrážali, že nám zavedú podvojné účtovníctvo, tak som sa to musel naučiť. No, lenže ja by som tú robotu tej účtovníčky nechcel robiť. A teraz keď si predstavíš ten príklad, ktorý použil Matoviče, pondelok 12 hodín, stredu 12 hodín, útonok 8 hodín, čtvrtok 8 hodín, piatok voľný ja si neviem predstaviť, ako by šibalo tej účtovničke, to je možno ako keď robí nejaká takáto účtovníčka pár dní alebo hodín predtým tým, ako treba odozdáť nejaké daňové priznania a príde za ňom nejaký kamarát, ktorý jej donesie hromadu bločkov a urobí z tohto daňové priznanie, tak je asi by tak trešťalo v hlave. Ale nechám ťa okomentovať a môžeme sa vrátiť aj do histórie, povedzme do 90. rokov v Spojených štátoch, kedy sa skracoval pracovný týždeň z 12, respektíve 10 hodín na 8. Potom v Československu asi sme boli jednou z prvých krajín, respektíve štátov, ktoré zaviedli 8 hodinový pracovný čas, lenže až do Roku 1968, tak sa s tým nič nerobilo. Dokonca robili sa aj soboty, čiže bol 6-hodinový pracovný týždeň. Ale nechám ťa ako historika, politologa, Okomentovať to, že, čo povedal Igor Matovič a celkom mňa aj našich poslucháčov bude zaujímať tvoj ľavicový názor na skrátenie pracovného týždňa alebo počtu pracovných hodín do týždňa. Mm -hmm. Áno, áno. Ďakujem, ďakujem pekne, Mirko. No, e, ja sa priznám, priznám na úvod, že mm, túto iniciatívu Igora Matoviča som naozaj teda zachytil, zaregistroval až teraz tejto relácie, respektíve pred, pred ňou, keď sme mali možnosť trošku pár veci, pár veci si prehodiť. A musím povedať, ako si aj sám zdôraznil, že keď, keď to človek počúval, teda tie slova, ktoré, ktoré sme tu mali uh, pustené, samotného Igora Matoviča, tak naozaj sa zdá na prvé počutie, že to má svoju logiku, že je to, že je to veľmi, veľmi dobre sa to počúvalo a určite mnohí, mnohí posluchači, ktorí to počuli, či už v Národnej rade, alebo kde tak, tak tomu Igor, Igor, Igorkovi určite, určite zatlieskali. No, ja si myslím, že čo sa týka samotnej, samotného pracovného, pracovného času, ty si tu načrtol už nejakú, nejakú tú historickú genézu, ako sa ten fond pracovného času vyvíjal za, za tie roky. Ja som veľmi rád, že si spomenul aj teda e, to Československo, kedy teda naozaj bola zavedená 8-hodinová pracovná doba, e, potom naozaj koncom 60 rokov sa zaviedol teda 5-dňový pracovný týždeň. Tým chcem povedať, že s istým tým vedecko-technickým pokrokom, s rozvojom tých vzťahov v tej spoločnosti ono naozaj postupne dochádzalo a my som, som o tom presvedčený, že aj bude dochádzať k tomu, e, že ten pracovný týždeň, alebo vôbec ten denný fond pracovného času sa, sa bude, bude znižovať a určite teraz, teraz sme prehltení informačne aj o, o no, teda množstvom informácií, o rozvíjajúcich sa o technológiách, e, o isté robotizácii, ktorá bude nejakým si spôsobom vytláčať e, tú ľudskú prácu e, a tým pádom teraz sa tu bude zväčšovať ten ten fond toho voľného, voľného času. Čiže tým sa len povedať, že, že to ľudstvo bude určite smerovať k tomu, že sa ten, ten pracovný fond bude, bude, bude znižovať. E, konec koncov vo svete sú, sú rôzne, nechcem povedať, že projekty, ale rôzne, rôzne myšlienky, rôzne úvahy a niektoré sa dokonca už aj reálne testujú. E, ako, ako skracovať, skracovať ten, t, t, tú, prá, tú, tú ľudskú prácu. Dokonca je tu aj tá, tá koncepcia nepodmieneného príjmu, e, skracovanie e, dní v týždni, skracovanie tých hodín, hodín, ktoré je potrebné odpracovať v jeden deň. No, nechcem to ďalej nejako rozvíjať a zamotávať sa v tom, ale proste chcem vyjadriť presvedčenie, že k tomuto, k tomuto určite budeme, budeme smerovať. Čo sa týka samotnej techniky, vrátim sa k tomu Igorovi Matovičovi. Tu si myslím z toho politologického hľadiska, že na, na, na to, čo Igor Matovič sa netreba pozerať z tej vecnej stránky. Teda... Tým chcem povedať, Igor Matovič určite tento návrh zákona nepredkladá s vierou toho, že takéto niečo bude, bude schválené v Národnej rade Slovenskej republiky. Treba povedať, že e, takýto vážny zákon, ktorý naozaj e, veľmi vážnym spôsobom zasahuje do do tej produktívnej činnosti každého každého jednotlivca by nemal, by nemal vychádzať, alebo teda nemal by byť kodifikovaný na základe nejakej poslaneckej iniciatívy, alebo naozaj by to na malo, malo prechádzať veľmi vysokou odbornou diskusiou a, a mala mal by s takýmto niečím, podľa môjho názoru, keď na to príde, prichádza vláda. Ale Robert Matovič to neprekladá preto, aby to bolo schválené a aby tým ľuďom sa pokusil nejak tak zlepšiť to, tie pracovné, pracovné podmienky ale predkladá to preto lebo naozaj on je majster manipulácie z verejnej mienky, čiže on je majster v tom, že hľada témy, ktoré, ktoré sú veľmi ľúbivé pre niektoré kategórie naši, našich spoluobčanov a, a tým nejak tak zachraňoval tie svoje, tie svoje preferencie na tom, na, tom, na, tom, na tom rebríčku. a druhá vec robí to preto, aby práve takouto ľúbivou a naoko oko sociálnou, sociálnou legislatívou e, sa snažil no, nechcem použiť termín, ale iný ma nenapadá lepší demaskovať e, ten rozmer ten sociálny rozmer aj súčasnej, súčasnej vládnej koalície. Proste to je, to je Igor Matovič. Čiže toto by som z toho politologického hľadiska videl za týmto jeho úsilím tieto dva momenty teda demaskovať a podruhé ovplyvňovať, majstersky ovplyvňovať, manipulovať dokonca tú verejnú, verejnú mienku. Ale samotná, samotný obsah s ktorým aj on prichádza určite stojí, stojí za diskusiu a ja naozaj nepochybujem o tom, že my budeme smerovať, budeme smerovať teda je len slovensku, ale vo všeobecnosti tá európska civilizácia bude smerovať k určite tomu znižovaniu znižovaniu pracovného, pracovného času, pracovného fondu. Absolútne súhlasím s tým, čo si povedal Mirko, konkrétne na tento návrh Igora Matoviča, teda že je to nepredstaviteľné, naozaj je to nepredstaviteľné, aby človek robil 2 dní po 12 hodín a potom potom zbytok nejakých ďalších hodín, ďalšie ďalšie 2 dni za to, že bude mať piatok, sobotu, nedelu voľný. To sú naozaj pri mnohých profesiách absolútne nepredstaviteľné. Vedie a myslím si, že je to veľmi psychicky náročné aj pri takých povedzme ľahších, ľahších nemanuálnych profesiách v tomto prípade to je naozaj čisto, čisto populistická téma, s ktorou Igor Matovič prišiel, aj keď je to veľmi, veľmi, veľmi sofistikovaným spôsobom podané a určite má to aj svoje má to aj svoje rácio no ale Igor, divím dí, sa v tomto prípade to si neodpustím, že Igor Matovič má neustále má tú odvahu a ten entuziasmus. Dívim sa mu a zároveň obdivujem po tom všetkom, čo tu spáchal v tej slovenskej politike, e, proste prichádzať s takýmto, s takýmto niečím a vôbec prichádzať s rôznymi invektívami na akúkoľvek vládu, ktorá, ktorá by tu bola. Lebo ja musím naozaj zdôrazniť, že e, aj jeho zásluhou, aj zásluhou ďalších predsedov vlád, ako bol Odor, ako bol Heger, e, proste tej bývalej vládnej koalície, e, tá, tá zadlženosť za ich trojročného vládnutia de facto zrástla o 20 miliard, miliard eur. E, a je to práve Igor Matovič, ktorý vniesol, to čo sme sa bavili už aj v úvode tejto témy, ja jeho osobne považujem za, za otca, e, otca súčasné, súčasného stavu tej politickej kultúry a politiky vôbec ako takej. Veď on vniesol e, do tej slovenskej politiky e, tú nevraživosť, neúctu a nenávist, ktoré tú, ktoré tú politiku naozaj traumatizujú a koncov. Eh, aj dôsledku tohoto si myslím, sme boli svedkami toho, že práve na Slovensku eh, bol spáchaný atentát na jedného z najvyšších ústavných činiteľov, ale to takisto nechcem rozoberať. Igor Matovič eh, je odcom, odcom tejto, tejto dezolátnej politickej kultúry, ktorá tu je a opäť počiatku je aj, aj on prispieva k tomu, že z tej slovenskej politiky sa vytráca koncepčnosť a tá slovenská politika sa koncentruje, zužuje len do toho slovného súboja, do, do tých hádok, nevraživostí a, a tak ďalej. No joško lenže, ak sa pozrieme napríklad do skript z prvého ročníka z politológie, ty máš veľký doktorát, tak tam máš definíciu politiky ako boj alebo vojnu medzi dvomi nepriateľnými skupinami o moc, inými prostriedkami ako zbraňovými. Čiže Igor Matovič to ako prevádzkuje tu jeho politiku, tak tejto definícii veľmi dobre vyhovuje a zodpovedá to tomu, ako v minulosti brali napríklad boj medzi politickými stranami o moc, veď niekedy sa vyvražďovali. Zhodov okolnosti bude mať v najbližšom čase pani doktorku Vítovu, keď si zoberieme napríklad Holandsko tak keď som pripravoval tú reláciu, tak som sa jej spýtal, že okrem Svetého víta, vy máte ešte oveľa slávnejších menovcov a Výtovcov z Holandska. A teraz sa ťa spýtam, či vôbec si na toto pamätáš, že v roku 1672 tak... Johana Vita a jeho brata Cornélia, tak rozúrený dáv zjedol živa. Respektíve najskôr ho zlinčovali ich obidvoch, lebo Cornelius bol uväznený predchádzajúco vládou tými oranžistami a tento... Jeho brat vyhral voľby a išiel ho vyslobodiť z väzenia. To je niečo také, ako keď Kováčika pustil Susko z väzenia. Čiže niečo podobné sa dialo, lenže naštvatí ľudia tak urobili to. No to ti odporúčam niekde pozrieť na internete a takisto aj našim poslucháčom. Úplný masakér, obesili ich dolu nohami, takisto ako Mussoliniho, tí partizáni, keď sa chystal odletieť z Talianska potom, ako bol fašizmus v Taliansku porazený. Čiže z tohoto hľadiska, keď sa na toto pozrieme, tak toto je ešte politika v rukavičkách oproti napríklad 17. storočiu, koncu 17. storočia v Holandsku napríklad. A to už ani nehovorím, že čo urobili napríklad s francúzským kráľom a jeho manželkou, si myslím, Ludovíta 16. a jeho manželku, že ich revolucionári popravili na námestí a tak ďalej. A toto je ešte oproti tomu politika, kde uh, si možno nadávajú a uh, danka to rozčuluje. <laughs> ja sa musím, musím smiať na tomto tvojom vstupe Mirko lebo, lebo ako musím povedať že sa na týchto našich reláciách nám mi často, častokrát páči taký aj ten historický kontext a taký ten, taký ten historický návrat a toto to bolo naozaj, naozaj úžasné a akurát, akurát to tak naivne vyjadrím vo vzťahu k tej politike aká bola, aká je e, že, že len dra, naivne predpokladám, že žijeme v 21. storočí a naozaj by tá politika mala mať, mala mať, mala mať inú úroveň a rovnako tak úsmevne, keď si keď si odcitoval z tej učebnice politológie, teda, že politika je zjednočenie povedané boj aj vojna medzi tými, medzi tými jednotnými prúdmi, tak opäť tak úspevne musím povedať, že to je buržovázna definícia politiky ako, ako, ako komunista. Ale nie, čo, ja, ja naozaj sa chcem vrátiť k tomu, že ja samozrejme politika, politika vždy bola je aj bude boj o moc. Ja v ja tej súčasnej tej súčasnej politike, politickej kultúre, a to sa budem už opakovať, ale teda ešte raz to veľmi stručne zdôrazním, e, vyčítam, že postrádam v tej politike, v tej našej súčasnej slovenskej politike, ale aj evropskej politike koncepčnosť. Mne to nevadí, keď sa budú dvaja politici, ktorí majú diametrálne odlišné názory, e, ja neviem, v televíznej diskusii majú odlišné názory e, na, ja neviem, na daňovú reformu alebo na, ja ne, na problémy zdravotníctva, keď sa budú vadiť keď sa budú hádať, vecne hádať a každý z tých politikov bude predstavovať nejakú koncepciu, nejakú víziu. A toto práve zdôrazňuje, že toto, toto nie v tej politike začína veľmi významne absentovať. Nech sa na mňa nikto, nikto nenahnevá, ale ja som presvedčený, že mnoho aj našich posluchačov má podobný, podobný názor, ale uh, práve z toho, že mám ten pocit absencie tejto vecnej odbornej diskusie, aj v tých politických diskusiách, a to už nehovorím o Národnej rade, ale povedzme aj v tých televíznych debatách alebo, alebo v rozhlasových debatách, tak proste, proste ja, ja odmietam to, to, to sledovať, lebo to je, nech mi je odpustené, to je proste žumpa, to je kanál, tam, tam nezaznieva absolútne nič normálne a vecné. Ve to sa všetko naozaj redukovalo na absolútne bohapusté invektívy a, a, a je, je mi z toho zle, úprimne povedané. Čiže o tomto tom to tu hovorím. A preto som aj spomenul, že podľa môjho názoru je to práve Igor Matovič, ktorý, ktorý tú politiku totálne devalvoval e, naozaj na nejaké tie primitívne, primitívne spory, primitívne zvady. No aby, aby jeden politik, poslanec Národnej rady, chodil, chodil niekde k moru alebo po, po krajinách Európy alebo, alebo krajinách sveta a natáčal, natáčal hotely a limuzíny a auta našich politikov. No, ako... Osobne mňa to, mňa, to, mňa to nezaujíma a ja poviem, že mňa to ani neprekvapuje, pokiaľ, pokiaľ súčasní ponovembroví politici majú, majú vily na Jadranie a majú tam od, odparkované, odparkované jachty. Proste to je realita, realita tohoto spoločenského systému. Sú tu, sú tu bohatí, bohatší a sú tu chudobní a ešte, ešte chudobnejší. Mňa to neprekvapuje, ale používať toto ako, ako jednu z hlavných tém slovenskej politiky, no tak je mi z toho nazvracanie, veď my tu máme naozaj teraz možno trošku hovorím tak emotívnejšie, ale táto slovenská spoločnosť má málo vážnych problémov. Veď, veď naozaj pozrieme sa na to, v akom stave, a to, to opäť aj z mojej strany možno vyznieva ako populistické, ale pozrieme sa, v akom stave máme školstvo. Pozrime sa, v akom, stave, a v akom stave je to zdravotníctvo. Pozrime sa, ako živoria, živoria, živoria mnohí naši, naši slovenskí dôchodcovia. Pozrime sa na to, že aj keď sa dnes chválime tým, že máme relatívne nízku nezamestnanosť, ale pozrime sa, za akú mzdu tí ľudia dnes pracujú, že tu vznikla že tu vznikla pracujúca chudoba. A Pozrieme sa na mnohé iné ďalšie problémy kultúrneho charakteru. Pozrieme sa na to, aké sú problémy v rodinách, že tie rodiny sú, sú deštruované. Pozrieme sa na to, čo nám vyrasta z mladej generácie. A my tu ideme riešiť nejaké pseudotémy. témy. O tomto tu hovorím, keď teda, keď teda hovorím o tom, že tá politika je totálne deklasovaná a slovenská politika. Je to proste pre mňa jedné veľký noja, preto som ešte raz to zdôrazňujem. Ja odmietam sledovať aj vôbec takéto, takéto politické diskusie, ktoré sú absolútne jalové a potratové. Takže toľko ešte raz sa ospravedlňujem za možno trošku emotívny prístup v tomto, v tomto smere k tejto, tejto téme, ale eh... Musím povedať teraz tak ľudsky, že začínam, začínam pocitovať vnútorne obrovský odpor politike pod vplyvom tohoto. A potom sa pýtam, čo tí obyčajní, bežní, nie obyčajní, ale čo tí bežní pracujúci e, ľudia, živnostníci, keď takéto niečo e, sledujú na tých televíznych obrazovkách, aký majú mať potom vzťah tej slovenskej politike a tej slovenskej spoločnosti? Ako, ako potom majú mať záujem participovať na ovplyvňovaní toho vývoja v slovenskej spoločnosti aspoň v účasti vo voľbách, alebo v referendách a podobne. Proste toto sú, toto sú metódy, ktoré tých ktoré bežných ľudí nejakým si spôsobom zatláčajú do totálnej apatie, nezaujmu, odjane spoločnosti a potom sa my nedíme, potom sa my nedívme, ty prídu voľby a vládnu nám blázni a poloblázni. No, krásne si to komentoval a mám tu pripravenú ďalšiu takú zvukovú ukážku a, a to... V dnešnej dobe tak nie je potrebné, aby sa hádali koalícia s opozíciou. Tu si opozícia parlamentná a mimoparlamentná úplne vystačí na sociálnych sieťach sama. A toto, keď budeš počuť, tak to ti padne sámka. Z okolností včera sama, tuším, Janko Papuga. A s dvomi doktorátmi spýtal, že aký plat majú tí poslanci, keď a, tak vyvádzajú, tak som mu povedal, že a, predtým to bolo 6600 eur, teraz je to o 400 eur viacej, čiže 7000, a takisto aj brutálne narastli a, tie a, ďalšie, Neviem, či to nazvať brebendy alebo všelijaké tie výhody pre poslaneckých asistentov. Tam ide o 4 tisíc eur a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska je toto jeden zásadný problém. A teraz, bez ohľadu na to, že na koho strane som, lebo to okomentujem trošku neskôr, ale. Ve, v prvom rade bude ma zaujímať tvoj názor. Irena Biháriová, zrejme pod vplyvom alkoholu, alebo lepšie povedané po opici, lebo uh, mala nejaký uh, pravdepodobne zvyškový alkohol, lebo uh, je asi dosť prušťalo smedilo ju, tak uh, sa nešla dopiť, keď hovorila, že hovorila k veci. A to ma prekvapilo, že niekto, kto je opity alebo v podnapitom stave, a tak má jasné myslenie. Ale Milan Uhryk, aj keď ho považujem za pravidelného hostia a týkame si, takže ak nie priateľa, tak kamaráta minimálne, tak tu som vo veľkých rozpakoch, že na koho stranu sa postaviť. Takže Irena Bihariová a Milan Uhlík ohľadom toho, že či treba zdreť na tých nezamestnaných, ktorí nezoberú akúkoľvek prácu, ktorú im ponúkne úrad práce, jednoducho nedostanú nič. Bola podľa vás Bihariova v parlamente nafetovaná alebo len ožratá? Pretože takto triezvý človek rozhodne nevyzerá. A to teraz nehovorím o tom, že tam popíja kolu a motá jej hlavu, ale hovorím najmä o tom, aké z prostosti tam rozpráva, že štát musí ľuďom pomáhať a platiť aj vtedy, keď vyslovene odmietajú akúkoľvek prácu. Vyplývajú pre štát zásadné povinnosti a sice, že nemôže občana nútiť pracovať a už vôbec nie pod hrozbou toho, že inak ho vystaví ohrozeniu jeho života, pretože mu nechá 0,0 eur. <sík> Sa boja tí progresívci roboty ako čet Kríža. Lebo čo iné to je, ak nemá absolútne nič a jediné, čo si môže urobiť, je, že by donúterím do práce, ktorú úrad vyhodnotí ako vhodnú. Hej? Tak ja vám to teda vysvetlím, pani Bihariová. Keď niekomu štát v osade ponúkne prácu, ktorú úrad práce vyhodnotí ako vhodnú pre toho daného človeka, tak ten človek buď tú prácu zoberie, alebo zostane dobrovoľne nezamestnaný, ale v takom prípade nemôže dostávať od štátu naďalej už nič. A ja... Absolutne nerozumiem tejto vašej prevrátenej progresívnej logike, prečo by ľudia, ktorí vyslovene, že odmietajú pracovať, mali dlhodobo, dokonca celý život, brať od štátu nejaké peniaze? Prečo by mali každý mesiac takto natrčať na pošte ruky a čakať peniaze za nič nerobenie, prípadne za robenie detí, z ktorého si spravili živnosť? Pani Biháriová, ja viem, že keby sa problém s osadníkmi vyriešil, keby sa integrovali a začali by konečne pracovať, Tak ľudia. Mimovládni aktivisti ako vy by došli o agendu a došli by o prácu, pretože aj vy by ste museli konečne začať robiť niečo buď vašimi rukami alebo hlavou, čo vám teda očividne moc nejde. Pretože vy a vaši progresívni mimovládkari nevedia robiť nič užitočné, len cecať štátne a európske dotácie a rôzne granty na zbytočné projekty, ktoré vo výsledku aj tak nikdy nefungujú. Pani Bihariová, ja skutočne neviem, či ste boli v parlamente nafetovaná, ožatá, alebo ste taká inteligentná, ako sa hovorí od prirodzenia. Ale jedno, viem, iste. Keď bude vo vláde hnutie republika, tak určite nebudeme dávať do osad miliardu eur tak, ako to robí súčasná vláda a určite nebudeme dávať ľuďom, ktorí nechcú pracovať peniaze zadarmo tak, ako to chcete vy, progresívci. Dobre Joško, a teraz ideš ty. Počul si to? Počul si aj čiastočne môj názor. Môj názor vyplýva z ústavy, konkrétne článok 39 ústavy Slovenskej republiky v už 6 nie takto. Každý, kto je v hmotnej núzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. Ocek 7. Podrobnosti o právach v oceku 1 a 6 ustanoví zákon. Lenže to, že niekomu zoberú úplne všetky sociálne dávky, tak tu jednoducho podľa ústavy tak nech republika smerá hlas ak budú na budúce vo vláde, tak nech zrušia článok 39 a aspoň minimálne ten ocek 6 a potom už môžu zaviesť akékoľvek nutené práce a nahnať ich kdekoľvek aj do gulágov, alebo do tatier sadiť stromky. Tak ako sme pred reláciou hovorili, že komunisti prijali všelijaké medzinárodné dohovory, ktoré zakazovali prácu deti a my ako žiaci od nejakej 6. 7. triedy, tak sme celé háje vysadili stromčekov a takisto sme pohrábali seno a vyzbierali zemiaky a všetko ostatné. Lenže vtedy bola úplne iná doba. Dnešná mládež robiť nevie dnešna mládež robiť nechce. Každý potrebuje smartfón a podľa možnosti ešte nejaký Playstation alebo náročnejšiu počítačovú hru, aby sa dokázal baviť. Lenže, žiaľ, od tých čias, keď obidvaja rodičia boli v práci a dieťa dostalo od vchodových dverí kľúčik na krk a všetko bolo bezpečné, tak tá doba sa diametrálne zmenila. Ale vráťme sa k tomu, čo hovorila Biháriová, čo hovoril Milanu Uhryk, lebo takúto retoriku mal už pri zakladaní smeru tretia cesta, niekedy v rokoch 1999-2000 aj Robert Fico a jemu táto proticigánska retorika zostala dodnes a zaberajú na ňu. Viete, nakoniec, keď si zoberieme, tých 150, možno 170 tisíc voličov nie sú v republike. Tých bombíc dostal do smeru a práve o tých zhruba. 5% 150 tisíc voličov, tak smer porazil to na Slovensko, ktoré malo 18% a on takmer 23%. Ale teraz ma zaujíma tvoj názor na to. Ja, ja trošku, nespo tak polo, uspomeniem na čo si hovoril, keď si spomínal, že ako, ako za toho socializmu... E tí študenti, tí žiaci chodili sadiť háje alebo proste chodili na rôzne, na rôzne brigády, no, tak asi to bolo práve preto, čo si tiež spomenul, aby sa u nich začali pestovať nejaké, nejaké pracovné návyky. Ako Malo to malo to si svojím spôsobom aj, aj taký objektívny objektívny základ. Ale... No joško ešte ťa preruším a poviem jednu veľmi dôležitú vec. A to môžu poslucháči, vyhľadáci... Aj 10 rokov dozadu ja som kategoricky proti takzvanému a nepodmienenému základnému príjmu. Ja som za to, tak ako tu napríklad Klaus Ofe alebo Anthony Hopkins, nie Hopkins, ale tento Atkinson, aby som si to nepomýlil s tým hercom, tak oni presadzovali prácou podmienený príjem. To znamená, že každý by mal pracovať podľa svojich možností a schopností vzdelania pracovných návykov a kvalifikácie. Lenže teraz my potrebujeme pokročilom kapitalizme 19. storočia s výrobnými prostriedkami 21. storočia takzvanú rezervnú armádu, ktorá musí byť aspoň 5%, aby tí buržujíči podnikatelia, ktorí vlastnia tie výrobné prostriedky, mohli tlačiť cenu práce dolu, pretože vždy z tých percent, 5% si vedia vyťahnuť nejakých ľudí, ktorí v podstate sú... Tých, môžu, Tých, ktorým sa nebude páčiť robiť za tú mzdu, ktorú im zamestnávateľ ponúkne, tak sú nahraditeľní, lenže za týchto okolností. Tu sa jedná už o to, my máme nezamestnanosť pod 5%, čiže tu tá klasická rezervná armáda je úplne na tom únosnom minime a napriek tomu, Erik Tomáš ide zavádzať takýto systém, lebo tá diskusia bola na základe predloženého návrhu zákona o tom, že kto nepracuje, nech biblicky nie je. Čiže za týchto okolností je to vo strom rozpore s článkom 39 6, tak ako som ho citoval. Nech sa páči prepad, že som ťa prerušil. Aby ja viem, sa s ľudia nemali nejakú predstavu, že som na strane progresívneho Slovenska alebo proti Uhrikovi alebo Ficovi alebo komkoľvek. Tu ide o to, máme platnú ústavu a pokiaľ sa ten článok 39.6 nezruší, tak tých ľudí nemôžu nechať bez akéhokoľvek príjmu, tak ako povedala právnička Biháriová z 0,00 eurami. Uh, áno, ja, trošku, ja som ti vďačný za, tu, opäť za, ten, za ten nejaký historický exkurz a ja tak, tak trošku provokačne pripomeniem také, také jedno heslo, ktorú si tá, dá... Tá generácia o 45 a viac určite spom spomenie, keď sa hovorilo vo vzťahu teda práci a vôbec k životnej nejakej úrovni, keď sa hovorilo, že každému, každý podľa svojich schopností každému podľa jeho, jeho potreby. A tiež sa chcem dotknúť toho, čo si povedal, že e, teda ty zastávaš nejak, nejak tú koncepciu práce, pracou podmeneného príjmu. Áno. A ja, ja sa takisto k tomuto hlásim akurát s tým, že, že tá odmena musí byť adekvátna do takej miery, že dokáže garantovať každému tomu pracujúcemu, pracujúcemu človeku solidný, solidný život a teda dôsobne Dostojnú istú, istú dôstojnú životnú, dôstojnú životnú úroveň. Keď konfrontujeme tieto dva, dva, dva názory, Biháriovej a, a Milana Úrika, myslím si, že sa na to možno trošku pozeráme s nepochopením, lebo rozumiem tomu, čo si povedal sám na úvod, že, že nevieš svojím spôsobom, ku, ku komu sa ku komu sa e, prikloniť. A podobný pocit mám aj ja, a to v tom zmysle, že myslím si, že Biháriová správne hovorí o tom, že nemalo by byť e, nejak tak legislatívne kodifikované, že keď niekto odmietne prácu, ktorú mu ponúka, ponúka úrad práce, e, tak by, by na základe tohoto odmietnutia by mal prísť o nejakú tú sociálnu, sociálnu dávku. Do tejto, miery, do tejto miery sa dá s týmto, čo ona teda presadzovala súhlasiť. Na druhej strane tu, tu ide o to, že ten, ten sociálny systém v tomto smere je zneužívaný a zase na tejto druhej strane platí to, čo si tiež, tiež povedala, že do nepracuje, nech nie. No, tu ide o to, podľa môjho názoru, že tá spoločnosť má vytvoriť eh, áno, aj v ústave máme garantované právo na prácu. Kedy si svojím spôsobom bola povinnosť povinnosť pracovať a opäť to riešilo, riešilo mnoho, mnoho problémov ale tá spoločnosť musí vytvoriť podmienky na to, aby každý mal adekvátnu prácu a adekvátnu jeho, jeho vzdelaň. E, myslím si, že Milan Uhrík e, tento výklad Biháriovej čisto redukoval na na tú cigánskú, na tú rómskú komunitu. A v tomto smere sa opäť aj z jeho strany tomu dá, tomu dá rozumieť. Biháriová zase možno hovorila, hovorila aj o iných kategóriách obyvateľstva. Ja si neviem predstaviť, aby, že by bolo správne, aby napríklad vysokoškolský docent, ktorý sa rozličných dôvodov ocitne na, na úrade práce a bola mu ponúkná, ponúknutá práca ja neviem, v komunálnych službách. A keď ju on odmietne... Aby, aby teda prišiel o nejak, nejakú, nejakú tú sociálnu garanciu zo strany štátu. Ja celkovo možno alibisticky to vyzne, ale chcem povedať vôbec otázky práce, práva na prácu, výkonu práce, odmeňovania práce. To je, to je, to je, to je, to je desaťročný, možno stáročný, stáročný problém, ktorý, ktorý tu je a nepodarilo sa ho vyriešiť ani, ani v období do roku 1900, 1989. Takisto si pamätáme obdobie, kedy, kedy bola istým spôsobom povinnosť pracovať a vieme, že, že dvaja robili a traja sa opírali o lopatu. Ale to teraz samozrejme hovorím trošku tak, trošku tak nadnesenie a všetci, všetci piati dostali zaplatené rovnako. Čiže tiež ten problém v spravodlivosti, odmeňovania a tak ďalej. Je to, je to určite veľmi, veľmi ťažká téma. Ale na druhej strane sa súhlasím s tým, že v tej spoločnosti by v tejto, tejto kapitalistickej spoločnosti by mali byť vytvorené také mechanizmy, ktoré by zabránili zneužívaniu toho, toho sociálneho systému, lebo naozaj to je verejné tajomstvo, že tou istou komunitou, tou minoritou na Slovensku je tento, tento sociálny systém zneužívaný. A to musím povedať, tento sociálny systém, to je istý, isté ešte dožívanie e, tých sociálnych výdobitkov z obdobia, z obdobia do roku 1989. Ešte stále tu z nejakej zotrvačnosti fungujú tie sociálne štandardy, sociálne benefity, ktoré tu boli výdobité práve po, po druhej svetovej vojne. Takže a možno aj z mojej strany trošku schizofrenický, schizofrenický názor v tomto prípade pri konfrontácii uvedených, uvedených dvoch, dvoch politikov, ale myslím si, že aj na jednej, aj na druhej strane je, je kus rácia, je kus, kus, kus pravdy. Dobre, a ja sa ešte vrátim k tomu, čo hovoril Erik Tomáš ohľadom tej vhodnej pracovnej ponuky, ktorú zadefinoval zhruba takto. V sa chce spýtať, že áno, hovoríte o tom, že vhodná pracovná ponuka, ale možno, že ako je definovaná tá vhodná pracovná ponuka, že či sa nemôže stať napríklad to, ja neviem, že o slobodnej matke troch detí ponuknú, ja neviem, nejaké nočné o 40 kilometrov vzdialenom meste, ona to odmietnia príde o dávku, také to sa nestane? Práve to sa nemôže stať, pretože na to už dnes pamätá zákon o službách zamestnanosti a presne keď som hovoril napríklad o rodinných dôvodoch, tak matka, ktorá sa stará o dieťa, tak asi ťažko môže vykonávať nejakú prácu, povedzme, na nočnej smene, ako ste vypovedali, alebo niekde ďaleko. Čiže na tieto situácie zákon pamätá a na konci dňa úrad práce rozhoduje o tom, či tá ponuka je adekvátna a primeraná a takto podľa mňa je keby. Potrebujeme precizovať aj tento zákon, aj toto nastavenie pravidel v rámci toho celého balíka to samozrejme urobíme. Sám som povedal, že diabol je skrytý v detailoch a všetky tie veci bude potrebné odstraňovať jednu po druhej, lebo, ako som povedal, je tu aj veľa ľudí, ktorí sú v exekúciách a preto nechcú ísť pracovať, lebo exekúcia sa nesťahuje na dávku, ale vzťahuje sa na plácu. Ale toto je začarovaný kruh potom. Možno budeme uvažovať o nejakom odložení aspoň dočasnou exekúcii pre takýchto ľudí, aby sa reálne zamestnali, aby to potom postupne splácali. Ale to je začarovaný kruh, ak do toho nebuchneme, ako sa hovorí, tak potom v tom sa budeme cykliť neustále a treba sa o to pokúsiť. A poslednú otázku mám, že čo teda s týmto legislatívnym návrhom bude ďalej? Či máte už konkrétnu predstavu, kedy pôjde do pripomienkovania alebo čo sa bude ďalej? Dieť? Je to legislatívny zámer, ktorý už máme pripravený, Chceme cez leto pracovať, samozrejme zamestnanci si potrebujú oddychnúť, ale ja chcem, aby ministerstvo práce pracovalo najmä, takže máme záujem cez leto do jesene už pripraviť legislatívne znenie a potom s ním pôjdeme aj do vonkajších externých odborných diskusí, lebo internú odbornú diskusiu už máme za sebou, ale aj samozrejme na politickú diskusiu a možno aj celospoločenskú diskusiu a pevne verím, že na konci dňa budú jedné dobré zákony, ktoré umožnia efektívne zamestnávať ľudí, pretože každý zamestnaný človek je prínosom pre tento štát, ako som povedal. Čiže viete si predstaviť, že už od roku 2025 by to mohlo platiť? Nebudem dávať termíny, ale pokiaľ dôjde k dohode, samozrejme, predovšetkým na koaličnej rade, ale možno získame aj širšiu podporu pre tento návrh, tak chceme, aby ten zákon možno už, alebo tie zákony, ovo to bude balík zákonov, boli pripravené na jeseň, ale nechcem teraz dostávať nikoho pod tlak, keď už to vydržalo toľko rokov, radšej sa s tým trošku pohráme, keď to tak môžem povedať, respektíve vycibríme to, vyštrngáme, nech je to kvalitná legislatíva. Dobrý deň, Natalia Burkova, Actuality. Pán minister, chcela som sa opýtať, že či vieme nejakým spôsobom negarantovať, ale zaručiť, že napríklad tá práca bude dostupná práve v tých problematických regiónoch? Budeme sa o to snažiť. Vidíte, že od začiatku sme spustili projekty, hovorím, za stovky miliónov eur, ale pripomínam z eurofondov, nie je to tlak na štátny rozpočet. Sú tam aj niektoré malé projekty zo štátnych peniazy ako právo na prvé zamestnanie, ktoré nám mimochodom ide veľmi dobre. Ale o tom sme všetkom informovali. My sa musíme, samozrejme ako štát, pokúsiť aby bolo čo najviac pracovných ponúk aj v regiónu. Hovorím, tých e, prác, e, môže byť, tých prác, tej práce je veľa, ako tak poviem, aj v lese a možno aj na poliach a podobne. Len to musíme presne nastaviť. My si nerobíme ilúzie, že toto sú nejaké pozície pre vysoko kvalifikovaných ľudí. Ale veľa ľudí, alebo väčšina ľudí, tých nezamestnaných, sú naozaj nízko kvalifikovaní, dlhodobo nezamestnaní ľudia. Takže musia to byť pracovné pozície adekvátne, adekvátne ich schopnostiam, vzdelaniu a podobne ale pýtam sa, prečo by takí ľudia mali sedieť doma. Keď im tú pracovnú ponuku vytvoríme, keď im tú pracovnú ponuku dáme a on ju odmietne, že to bude jeho rozhodnutie, no tak potom príde nárad, reštriktívne opatrenie. Nevidíme na tom nič zle. Je to ponuka. Ja sa tiež len inšpirujem kolegyňov uh, s nejakým uh, konkrétnejším príkladom. Dajme tomu, že človek je sám, dajme tomu nejaký 22-ročný, 22-ročná osoba, dostane ponuku, ktorá bude vzdialená proste možno 80 kilometrov ďalej. Zistí, že tam zdá, ale nie je dostatočná, aby mu to napríklad vykrylo aj ubytovanie. Čo sa stane v takom príkladu? o tom hovoril. To bolo o tých opatreniach, ktoré potrebujeme vyštrngať. Samozrejme, všetko to bude mať svoje nejaké územné. Budeme to musieť samozrejme nastaviť v rámci nejakého územia, v rámci nejakého dosahu a pokiaľ bude potrebné cestovať, štát by mal hradiť cestovné náklady. Už aj teraz na to pamätajú proste zákony, takže v tom by som problém jednoducho nevidel. Jednoducho keď chceme, aby ten človek pracoval, musíme zároveň zabezpečiť aj dostupnosť tej práce. Takže toľko minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáš. Ja pripomeniem, že on sa zmienil o nízko kvalifikovaných alebo nekvalifikovaných ľuďoch. A tu sa musím postaviť opäť na stranu pani Biháriovej, lebo to, čo sa pokúša zaviesť, tak to... Hnusne smrdí či páchne, či ako by som to nazval, termínom genocída. Teraz zacitujem, čo sa rozumie pod genocídou. Je to zlačinčiny latinčiny genocídium a je to čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné, telesné poškodenie s cieľom ju zničiť zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, kultúrnych či politických príčin. A teraz, keď sa vrátim k tomu, čo som povedal, my máme nezamestnanosť na rekordnej úrovni tzv. nevyhnutnej rezervnej armády. To znamená na úrovni 5% alebo menej. A teraz ja neviem si predstaviť, že kto na toto najviac doplatí. Ja si myslím, že najchudobnejšia majorita nie Rómovia, lebo tam drvýva väčšina sú invalidní dôchodcovia, respektíve oni dokážu prežiť aj bez toho, že by vôbec nejaké sociálne dávky dostávali. No Čiže z tohoto hľadiska, o čom je to, koho sa to dotkne a čo, týmto Erik Tomáš, sociálny demokrat sleduje. A Mne to prípada niečo na úrovni Či už Ľudovita Kaníka alebo doktora Drábeka, ktorý bol ministrom práce sociálnych vecí v Českej republike za čias Topolankovej vlády. Joško tvoj komentár k tomu. No... Spomenul si aj Kanika, pravicového politika, pravicového sociálneho experimentátora. No, povedzme, si, povedzme si veľmi otvorene, že eh, aj takáto iniciatíva, určite z, z iniciatívy rezortu práce sociálnych vecí a rodiny, korešponduje eh, s tým najväčším problémom, s ktorým sa zrejme Slovensko potýka, a to je to, že tá... tá zjednodušené povedané, štát, taká sa je vydrancovaná. A že ten štát v tomto prípade aj ministerstvo práce hľadá na jednej strane aj tie možnosti, ako, ako znížiť e, tie verejné výdavky a v tomto prípade aj v tom segmente sociál, sociálnej sociálne, sociálne sféry. Na druhej strane, ale opäť, opäť, ja by som nieko možno nepredbiehal a e, by som sa veľmi obával teraz vynášať nejaké hodnotiace úsudky na, na tento zámer e, Erika Tomáša ako ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Naozaj počkajme, počkajme na túto legislatívu a uvidíme, ako to v konečnom dôsledku bude vyprecizované a... E, ako to bude vôbec s tými vhodnými pracovnými pozíciami a kto bude posudzovať tú vhodnosť pracovnej pozícii. Ale z toho všeobecného hľadiska ja musím povedať, že na druhej strane je správne, pokiaľ štát hľadá možnosti, ako, ako v čo najväčšej možnej miere ponúknuť tomu svojmu obyvateľstvu pracovné príležitosti. Erik Tomáš tam, tam spomenul, ak som to dobre zachytil, teda adekvátne pracovné ponuky, adekvátne vzdelaniu a ďalším, ďalším, ďalším parametrom. Ja možno tak ľudský, ľudský poviem, že Tiež zase svojím spôsobom zastávam, zastávam tú koncepciu, že kto nepracuje, aj keď to vyznie opäť tak tvrdo, ale kto nepracuje, kto nemá záujem pracovať, no tak potom sám, si je, sám nech si je zodpovedný za to, že nie je. Ja viem, že ty môžeš opäť povedať, že je to v rozpore s ústavou. Toto samozrejme všetko beriem a platím, ale chcem povedať asi toľko. A ja som normálny bežný občan tejto krajiny, ktorý, ktorý má, nejaké, má nejaké vzdelanie a pracoval som takisto na rôznych pozíciách a ani dnes sa nebojím a netajím povedať e, napríklad aj to, že aj ako človek s vysokoškolským vzdelaním som pracoval aj v bezpečnostnej službe. Ja sa neba, netajím a nebudím povedať ani to, že ako človek s vysokoškolským vzdelaním a tým sa samozrejme nechválim, e, len to tak z hľadiska nemal som problém pracovať, povedzme, ako pekár nejakú, nejakú kratučkú kratučku dobu. Tým chcem povedať, že každý jeden človek, občan má nejakú zodpovednú. Mal by mať zodpovednosť sám voči sebe, mal by, mať, mal by mať zodpovednosť voči svojej svojej rodine a teda mal by mať záujem e, zabezpečiť e, seba a tú svoju rodinu a teda to je možné len prácou. pracovať, keď samozrejme dnes, dnes poznáme aj iné prípady, že naozaj sú kategórie ľudí, ktoré nemusia pracovať a, a sú bohatí a, a bohatnú a bohatnú. Takže... E tu ide, tu ide len o ten princíp, že aj tá samo iniciatíva naozaj e, tá práca je potrebná. Ty sám oponuješ, oponuješ nepodmienenému ne, príjmu z hľadiska toho, že, že ľudia stratia pracovné návyky a ľudia zlenivejú a podobne. Áno, každý, e, všetci sme členovia nejakej komunity, teda nejakej spoločnosti, sme príslušníci nejakého štátu a mali by sme sa všetci v nejakej tej miere podielať na fungovaní tej spoločnosti, na, na prosperite tej spoločnosti. No, ale vrátim sa k tomu, čo teda minister Tomáš nejakým si spôsobom sme tu počuli a predklada. Naozaj počkajme, uvidíme, ako, to, ako, to, ako toto vycibria e, a potom to samozrejme sa k tomu veľmi, veľmi rada ja vrátim a, a prejavím tomu samozrejme svoj názor. Ale určite niekde v pozadí tohoto všetkého je, u mňa teda mi vychádza primárne e, tá snaha redukovať verejné zdroje z hľadiska, z hľadiska hľadania nejakých, nejakých úspor, lebo vieme dobre, že teda tá naša ekonomika veľmi, veľmi, veľmi krýva a už na obi nohy. Neviem, či krýva, alebo z akého dôvodu krýva. Keď si zoberieme napríklad, čo povedal Milan Mazurek z hodovokolnosti, som to Prehrával včera, ale vieš, ako sa hovorí opakovanie matkou múdrosti alebo vzdelávania? A -a -a. Situácia je taká, že nám brutálne narástla byrokracia v štáte. A nie o málo. Za posledných 15 rokov zhruba o 100 tisíc byrokratov. Nemáme viacej lekárov, zdravotných sestier, ani učiteľov, ani policajtov, tých je dokonca nedostatok. Veď z 27 je to zredukované tisíc na nejakých 13-14 tisíc policajtov. Nemá kto robiť policajtov. To už pomaly sa dostávame na úroveň starovekého Ríma, kde policajtov robili otroci, lebo to bola tak odporná práca, že naťahovať sa s nejakými kriminálnikmi, že to ctihodný občan Rýma odmietal robiť, ale vrátim sa k tomu Mazurekovi. Europoslanec z hnutia Republika Milan Mazurek uverejnil video, v ktorom reaguje nielen na transakčnú daň, ale zverejnil informácie, ako rekordne narástli náklady na štátnu správu, kde je podľa jeho názoru priestor konsolidovať. Vo svojom videu doslova hovorí Viete, že za posledných 10 rokov narástli náklady na platy v štátnej a verejnej správe zo 7 na 14 miliard eur, teda na dvakrát toľko. Keby som sa ale pýtal radových úradníkov, vojakov, policajtov, či hasičov, či im platy narástli o dvojnásobok, viete veľmi dobre. Akú zamietavú odpoveď by som samozrejme dostal. Platy rástli najmä na tých najvyššie platených pozíciách. A rovnako asi neviete, že za posledných 15 rokov všetky vlády navýšili počet ľudí, ktorí poberajú vlád zo štátneho rozpočtu o viac ako 100 tisíc. O viac ako štvrtinu narastol objem štátu v Slovenskej republike a keby sme si položili otázky, či štát funguje dvakrát tak efektívne, keď zaňho platíme minimálne dvakrát toľko, alebo či štát funguje o štvrtinu rýchlejšie, keď zamestnáva o viac ako štvrtinu ľudí viac, viete dobre, že by sme zase dostali zamietavé odpovede. Pretože naopak... Mnohí máme pocit, že v štáte čoraz viac veci začína nefungovať, než fungovať. A takto jednoducho kráčať ďalej nemôžeme. Potom príde samozrejme všetkým nefér, že v tom istom čase, kedy poslancom a ministrom rekordne rastú platy, kedy neuveriteľne rastie počet nových ministerstiev a rôznych prenajmaných budov a máme najvyšší počet štátnych tajomníkov v histórii, čo sú ľudia s vlastnými šofermi, limuzínami, ochrankami a celými malými administratívnymi úradmi prichádza vláda s konsolidáciou, kedy najmenej zarábajúcim ľuďom, živnostníkom, kaderníčkom, kominárom, inštalatérom, ľuďom, ktorí naozaj tvrdo makajú a živia svojej rodiny, berie z každej jednej platby peniaze cez transakčnú daň a zároveň ešte prišla s nejakými obmedzeniami odpočtu DPH, aby tie lacnejšie auta, ktoré si ťažko pracujúci ľudia na prevoz svojho tovaru kupujú, mali ešte minimálne o 10 drahšie. Takže toľko, Milan Mazurek. Ja som sa tak zahlobil do témy relácie, že ma poslucháča musel upozorniť, že, či relácia je naživo, Vážení poslucháči, pokiaľ máte záujem položiť nejakú otázku nášmu hostovi, doktorovi Jozefovi Hrdličkovi môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 po prípade zavolať cez WhatsApp alebo telegram, ktorý je spárovaný s týmto číslom. Joško, tvoj komentár k tomu kde vlastne sa ma šetri či na tých najúbohejších alebo na pánoch veľkomožných, ktorí si počnúť s veľkým robertom, tak zvýšil plat zo 6,5 pol na 12 tisíc a pán ďalší veľkomožný Pelegrini, tak už dostáva 18 tisíc, no tak a páni veľkomožný ministri, tak z a na 9. A ešte je to nezdadené. a tu byť po tých najchudobnejších. Ja sa vždy zastanem toho najbiednejšieho človeka a to ešte najhoršie na tom je to, že Slovensko sa stalo najchudobnejšou krajinou v Európskej únii. Už pred nami sú aj Bulhári, aj Rumúni, aj všetky tieto ostatné krajiny, ktoré boli za nami. Poliaci nás predbehli o veľmi ďaleko v životnej úrovni. Už a vyššie sú aj Maďari, o Českej republikáni nehovorím. My sme žobráci v Európskej únii a ešte týchto najchudobnejších ideme ubíjať. Áno, tak asi, asi mám priestor, keď si sa trošku odmočal, Mirko. Áno, toto, toto je nesmierne zložitá téma, ale myslím si, že na druhej strane má svojím spôsobom... V celku jednoduché, aj keď možno, možno mnohým sa bude zdať nejaké také utopistické, utopistické riešenie e, povedzme si veľmi otvorene boli tu spomen, bola tu spomenu, teraz spomenutá, spomenutá problematika e, vysokého počtu byrokratov, teda pracovníkov úradníkov, bola tu spomenutá problematika rôznych konsolidačných opatrení, transakčnej dane a tak ďalej a tak ďalej. A tá transakčná daň naozaj a dnes dnes hýbe vládnou koalíciou a rozhýba opäť celú politickú scénu. Určite sa zhodneme na tom, že už sme to, už sme to hovorili o tom, zhodneme sa na tom, že táto vládna koalícia sa dostala k moci po parlamentných voľbách, kedy naozaj tí dobrodruhovia Matovič, Heger, Odor, som to povedal, zanechali na Slovensku navýšenie dlhu o 20 miliard eur. 20 miliard eur. Tým chcem povedať, že objektívne, objektívne áno, táto vládna koalícia sa dostala ku korytu v ekonomicky veľmi, veľmi e, zlom, zlom období, alebo teda ekonomicky e, zlej situácii. Na druhé strane musím povedať, že e, tá zlá ekonomická situácia Slovenska nie je len dôsledkom, podľa môjho názoru, nie je len dôsledkom toho matovičovsko-hegerovsko-odorovského dobrodružstva, ale ty si to koncov už v tom svojom komentári Miroslav naznačil, je, je dôsledkom naozaj 35-ročného vývoja slovenskej spoločnosti a ja si opäť neodpustím, aby som, aby som to nepovedal, rozkradnutia z privatizovania štátneho alebo národného majetku, zbavenia sa zlatých vajec v ekonomike strategických podnikov, je to dôsledok toho a to je to, čo si naznačil, veľmi, s čím veľmi súhlasím. E, je to dôsledkom toho, že tým, že sme položili vlastnú priemyselnú štruktúru na kolena, tým, že sme položili vlastný potravinársky priemysel na kolena a vôbec celý agrosektor, a vidíme to aj pri slintačke a krývačke, o ktorej možno budeme mať čas sa ešte, ešte pobaviť. Proste je to výsledok toho, že sme zlikvidovali svoju agro-, agro a štruktúru, že sme sem pustili, e, pustili nadná, nadnárodných súpov, ktorí kolonizujú túto krajinu, e, drancujú a to naše obyvateľstvo, tú našu Slovač používajú ako lacnú pracovnú silu. Súčasný stav verejných financií, vôbec ekonomiky a hospodárstva, ak sa na Slovensku o nejakom hospodárstve dá hovoriť, je výsledkom 35-ročného vládnutia. A ja to zdôrazním, všetkých vlád, ktoré tu vládli po roku 1989, vrátane vlád Roberta Fica, to hovorím pri plnej vážnosti, pretože ani oni počas obdobie aj minulých vládnutí, nenachádzali a nenašli koncepčné riešenia, ako naštartovať nejaký reformný proces, ktorý by z dlhodobého hľadiska priniesol stabilizáciu verejných financií a naopak napumpoval finančné prostriedky do štátnej kasy. Chcem aj, povedať tej, tejto téme, áno? Kľudne dokončí... Um... Tak, ako máme, si sa zmienil po... a budeme sa venovať aj svintačke a krývačke. Ostalíme pri no. domácej politike, ale nechám ťa dokončiť, čo si chcel no, povedať. Ten, ten teda možno, možno, to, možno to vyznieva veľmi všeobecne, ale ja osobne e, nie len ako človek s nejakým politickým hodnotovým nejakou politickou hodnotovou orientáciou, teda lavicovou, komunistickou, ak si to tak volím povedať, ale aj, aj ako z hľadiska zdravého sedliackého rozumu, rozumu sa tu snažím tieto veci naozaj veľmi zjednodušenie pomenovať v tom teda smere, že naozaj, ešte raz sa opakujem, je to dôsledok, je to výsledok toho 35 tej 35-ročnej transformácie spoločnosti a dnes sme dospeli do stavu, kedy ten štátny rozpočet je tvorený z nejakých príjmov. A musím povedať, 70% týchto príjmov tvoria dane. A potom sú to samozrejme ďalšie nejaké nedaňové príjmy, ako sú rôzne clá, penále, poplatky a podobne. E, potom sú to aj nepravidelné príjmy štátu, ako sú takisto rôzne pokuty. No ale aj, aj príjmy zo štátneho podnikania, ktoré, ktoré, ktoré, teda, ktoré táto spoločnosť Slovenská republika má dnes prevažne v podobe akciových spoločností. Myslím, že ich je okolo, okolo 31 a nejaký taký samostatný štátny podnikov, ktorých je 15. Ale to sú naozaj veľmi, okrem štátnych lesov, by som povedal, veľmi také bagraterizované štátne spoločnosti. No a tu práve ja vidím ten kameň úrazu. Aj súčasná vláda e, e, vidí riešenie týchto ekonomických problémov spoločnosti v dvoch cestách, v dvoch takých zásadných oblastiach. Poprvé, je to, je to zvyšovanie daní, napríklad došlo k zvýšeniu DPH, eh, k nejakých tých sociálnych reštrik, reštrikciách, ktorých sa dopustila práve táto vláda, ako je napríklad, napríklad obmedzenie, značné obmedzenie rodičovského dôchodku, čo ma teraz napadá, alebo napríklad zníženie. Myslím si, že dosť radikálne zníženie, eh, zníženie rodičovského daňového bonusu. No a samozrejme aj tou aj, aj tou, tou daňou. Čiže toto sú, toto sú e, veci, s ktorými sa hrá e, súčasná vládna garnitúra vedená smerom sociálno, slovenskou sociálnou demokraciou a nerobí to inak, ako by to robila hociaká iná pravicová vláda, ktorá by tu, ktorá by tu bola. Proste e, tú konsolidáciu verejných financií by sa úsilovala riešiť len, ako som povedal, buď prostredníctvom zvyšovania daní, alebo obmedzovaní, obmedzovaní výdavkov, výdavkov štátu. Eh, predpokladal by som, že vláda sociálno-demokratického typu eh, tú úsporu, tú konsolidáciu verejných financií bude smerovať z, z, z istého, že tu záťaž bude prenášať na tie najsilnejšie eh, podnikateľské subjekty v rámci Slovenska. No, lenže táto súčasná vláda eh, tú svoju pozornosť upriamila aj na, na reštrikcie voči bežnému obyvateľstvu voči priemerne, ale aj podpriemerne zarábajúcim, zarábajúcim občanom Slovenskej republiky. Teraz transakčná daň. Možno teraz sa budú na mňa mno, mnohí, mnohí, mnohí hnevať, ale... Uh, ja osobne v tej, tej transakčnej daňi až taký akože veľký, veľký problém nevidím. Veď pokiaľ mám ja dobré informácie, tá, tá transakčná daň je zhruba 4 eur z tisíc eur, ak sa nemýlim. Mirko, ak sa mýlim, tak ma prosím oprava, ale študoval som si k tomuto nejaké materiály. Je to 40 centov zo 100 eur, ktoré musí tá podnikateľská sféra, podnikateľská sféra zaplatiť uh, za, za tieto sumy. Ak sa nemýlim, je to maximálne 40 eur, E, e, za 40, maximálne teda 40 eur, ktorú daný podnikateľský subjekt musí, musí odviesť. Samozrejme, je, pokiaľ sa obmedzíme a pristúpime k teda tomu, že tá transakčná daň tu bude, tak myslím si osobne, že e, predkladatelia alebo teda tí, ktorí predkladali návrh tohto zákora o transakčnej dani, tak nie zrejme celkom dobre si vyštrhali e, vôbec to, že sa to týka aj nejakých, nejakých živnostníkov a má to určite, určite viaceré viacere, viacere, viacere meze. Ale myslím si, že táto téma je, je zásadne, zásadne spolitizovaná a opäť odpútava pozornosť od nejakých tých, tých relevantných politických tém na Slovensku. Ale čo chcem dodať? E, akoby Teraz nech mi aj posluchač odpustí, ale teraz budem, budem naozaj chvíľočku rozprávať teda ako komunista, z hľadiska nejakých tých našich programových vízií, ako by sme my riešili, riešili takéto niečo. No opäť obohratá, obohratá platňa. Proste eh, aj sociálni demokrati, aj akékoľvek pravicové politické subjekty, ktoré tu doposiaľ vládli, podľa nášho názoru, a keď príjmali akékoľvek reformy, alebo reformy reformiem, tak ich realizovali v súlade s platným platným spoločensko-politickým systému. Ale ja si myslím, že to riešenie, to koncepčné riešenie je práve mimo tohoto systému, aj keď má dlhodobejší charakter, ale je to v obnove štátneho podnikania. Prečo by neustále e, tá nadpráca, tá práca, ktorú naši, naši ľudia vykonávajú a vytvárajú tu nejaké hodnoty v nadnárodných spoločnostiach, prečo by malo 80% týchto hodnot byť neustále odčerpávaných mimo hranic Slovenskej republiky. E, ďalším krokom, to, ku ktorému si myslím sa mala odhodla, táto vláda je k progresívnejšiemu zdaňovaniu, nechcem hovoriť o nejakej milionárskej daní, to tu bolo otrepané, ale progresívnejšiemu zdaňovaniu práve tých e, najvyšších príjmových kategórií, tých nadnárodných spoločností, tých najsilnejších e, podnikateľ, podnikateľských subjektov. Naozaj mi vadí to, že e, táto súčasná vládna koalícia e, tie úsporné, úspory hľadá práve v šrobovaní toho sociálneho systému a v zaťažovaní naozaj toho bežného toho bežného obyvateľstva. No a to, čím si Týmirko začal túto tému, to, že jedna z prvých vecí, jedna z prvých vecí ktorú, ktorú, ktoré súčasná vládna koalícia urobila, a to je zvyšovanie platov tých najvyšších ústavných činiteľov, tak to naozaj si myslím, že aj keď to neurobi nejaký extra veľký veľký mínus v tých verejných financiách, ale myslím si, že minimálne, minimálne z morálneho Etického hľadiska, takémuto niečomu vláda, ktorá sa rada nálepkuje tým, že je sociálna alebo že je sociálno-demokratická, takémuto niečomu určite, určite pristúpiť nemala. Ja chápem predstaviteľov súčasnej vládnej koalície to, čo som už povedal, teda, že tie vládne oprate na Slovensku chytili v čase, keď tá štátna kasa, ďaká tomu šafáreniu toho predošlého zlepenca, je, je naozaj poloprázdna, alebo takmer, takmer prázdna chátrem tú zložitosť tej situácii, ale určite sa zhodneme a myslím si, že aj s väčšinou poslucháčov na tom, že, že aj tie reštričné opatrenia, ku ktorým by možno niektorých ohľadoch muselo dôjsť tým konsolidačným opatreniam, že by to inak slovenská spoločnosť bola bola akceptovala a strávila keby páni politici povedali tak vážený, e, situácia je zlá e, my sme sa dohodli vo vládnej koalície, že si znižujeme e, platy o tisíc eur príklad hovorím samozrejme ale chceme aj vás poprosiť musíme nejaký rok, rok a pol, dva vydržať utiahnúci všetci opasky ale spoločne to zvládneme toto teraz hovorím z toho morálneho hľadiska no e, vieš čo by e, povedali ľudia Zavrite Hegera, Matoviča, Naďa, ktorí rozkradli obrovské množstvo peňazí. Slovenská republika na Ukrajincov vynaložila viac ako 3,5 miliardy a sme v rámci celého sveta na šiestom mieste ohľadom toho, kto najviac v porovnaní s HDP tlačí Ukrajincom. A nakoniec, keď sa pozriem ako historik na to, tak ma to vytáča úplne do nepričetnosti, pretože Ukrajina nám anektovala podkarpatskú Rus ako Československu a Slovenskej republike anektovala 2. apríla 1946 výsosne Slovenskú Čopskú oblasť s 11 obcami a mestom Čop, čo je podobný železničný úzol ako napríklad vo zvolenie. A prečo my by sme mali Banderovcov podporovať? Toto ma vytáča do nepríčetnosti. Mirko, Mirko, ja sa ti musím poďakovať, ako my naozaj sa úžasne doplňame, až mi je to smiešne, lebo toto, toto, toto teraz, čo si tu všetko výchranil, naozaj si mi ukradol z jazyka, s tým som chcel pokračovať. A presne, presne tak, aj tá verejnosť volá, pokiaľ tu niekoho označujeme za vlastizradcu, pokiaľ tu niekoho označujeme, že v rozpore s legislatívou, zákonmi a ústavou e, e, nechal vykradnúť nejaký zbrojný arzenál a pre Ukrajinu a podobne, no tak prečo, ich, prečo, ich, prečo, ich, prečo nie, sa nimi nezaoberajú orgány čine či, či trestnou okranie, prečo nie sú súdení a prečo nie sú teda odsúdení. Čiže áno, toto sú ďalšie, ďalšie veci, po ktorých, e, ktoré, ktoré, ktoré drvivá väčšina aj voličov strán súčasnej vládnej koalície e, hľadala. No, ja toto uzavriem naozaj, už som tomuto asi povedal, povedal veľmi veľa, ale... E, e, ešte raz, veľmi, veľmi, veľmi stručne. Ja rozumiem tomu, v akej, v akej situácii sú veréne financie. To po prvé. Po druhé, nie je zodpovedná za to len vláda predošla, ale všetky od roku 1989. A po tretie, myslím si, že sú aj iné konsolidačné riešenia alebo teda iné riešenia na to, aby sa tá ekonomika spametala, ako sú tie, ktoré Predostrela, ktoré prináša, ktoré realizuje súčasná vládna koalícia, aj keď pre mnohé sa dá nájsť isté pochopenie. Ale sú tu aj iné riešenia a tie naozaj vidím v tom, že je nevyhnutné, aby čas, aby štát začal s obnovou, s obnovou štátneho podnikania. Je najvyšší čas, aby štát začal, začal podnikať v oblasti agrorezortu, aby sa aby sa obnovila potravinová sebestačnosť, bla, bla, bla a tak ďalej. Ale to sú všetko veci, ktoré všetky politické strany naprieč politickom spektrom, ktoré sú v Národnej rade Slovenskej republiky, odmietajú a nechcú, nechcú vidieť, že zrejme len toto je cesta toho, ako, ako sa dlhodobo koncepčná dostanosť toho sravu máme volajúceho poslucháča, ano. tak mu dáme možnosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Dobrý podveče, Sustián. Zdravím a tej súčasnej súčasnej politiky. Viete o tej vláde. Tá vláda sa prezentovala hneď činom v prvom zasadaní. Chránila prdele svojich oligarchov. To ukázala, kto im je prednejší. Prečo musela e, reorganizovať pre doby Tudky, takisto za tie, e, e, ako musela dať tam skrátenie tých sankcií, keď e, za určité trestné činy. Takže to úplne ukázalo, že... A to sa... To, to Stratila na to týždeň či viac. Prvé zasadanie. To bola tá rozpráva a teraz hovoria, že nemajú kedy a, a čas im teka. Takže to ukázala, ktoré sú ich jeho, jej príjevy tejto nové vlády. Takže to je také... Neskryvala sa a ako sa hovorí podľa činom, súdim človeka nie podľa... Teda, áno, podľa činom nie podľa toho, čo oni hovorili v predvolebnej kampanii. No. A takisto... Ale sa obchádza zákon o pôvode majetku. To ako nič, aj premudreli Taraba, keď som mu dal za otázku, povedal, no ten platí, ten zákon o pôvode majetku. Ale že je bez zuby, že nikto za to pomaly nezavreli, mafia si tu mohli stavať hrady a nemuseli nič dokazovať. Tak len toľko, akože skutočne táto vláda prehráva na celej čiare a ak sa nezobudí, tak aj tak dopadne. <s35> Dobre, ďakujem. A dopo, takže to bol Kristián z Rakúska a teraz prejdem na konšpiračné teórie Mariana Kotlebu, ktoré sa pravdepodobne potvrdia. Tú informáciu, ktorú vám ale chcem dnes tak tá naozaj pekná nebude. Dnes do poludnia som sa totiž stretol s veľmi by som, dobre informovaným človekom priamo, priamo zo zdroja, ktorý ma informoval o tom, že... Minulý týždeň Eurohuerská vláda Roberta Fica rozhodla, že na pokyn z Európskej únie sa začne s, nazvejme to tak diplomaticky, masovou elimináciou nielen len stát kráv a bíkov, ale aj koní. Áno, počujete, dobre, pokyny v rámci agendy 2030 sú úplne jasné a eurohuieri zo súčasnej Ficovej vlády na čele so samotným Robertom Ficom Európskej únii idú vo všetkom poruke. ruke. Reči, ktoré vedú, sa vám môžu zdať ako, ako nejaké hrdé a odvážne, ale skutky sú to, čo rozhoduje. Podľa ovocia ich poznáte. Uh, Niekto to ešte tak na narovinu nepovedal, tak si myslím, že je najvyšší čas povedať, ako sa veci majú, o slíntačke a krývačke. Kľudne môžeme túto účelovo vytvorenú pandémiu označiť za COVID-25, COVID-2025 a tak ako z COVID-19 bolo zmyslom celej tej operácie natlačiť do ľudí vakcíny, ktorých výsledky sa dnes ukazujú v podobe mŕtvych ľudí a zničených, zničených zničeného zdravia tisícov a tisícov ďalších, ktorých sa nechali do toho namočiť, tak Slitačka a krívačka má podobné ciele, ktoré smerujú k naplneniu agendy 2030. Prvým cieľom je obmedzenie dostupnosti hovedzieho mesa a druhým cieľom je získanie kontroly nad choumi používanými alebo využívanými na výrobu. Bál by som, že tá výroba je ešte dôležitejšia, pretože tam je cieľ taký, že chcú vlastne e, zaistiť, aby všetky väčšie všetky tie ako keby koncentrované farmy, ktoré sa budú orientovať na mliekovýrobu, aby prešli na pravidelné a masívne očkovanie statku MNRA vakcínami a tieto vakcíny sa následne dostanú aj do do mlieka a cez mlieko aj do do tiel tých ľudí, ktorí vakcíny ceskoviť odmietli. Toto je ten zákerný plán, priateľi, a preto musíme odmietnúť, odmietnúť tieto nezmyselné opatrenia štátu a vrátiť sa čo, to, k tomu, čo niekedy fungovalo, ak by, by premorili všetky stáda vírusom slintačky a krívačky, umrtnosť je do 5% a všetky ostatné krávy a bíky získajú doživotnú imunitu. Prečo to tak nehorabia? Prečo zrazu sa musí vo veľkom očkovať Pfizerom? Prečo sa musia vybíjať zdravé stáda? Rozmýšľajte a uvažujte. Pretože ten začiatok je skoro na 100% zhodný s tým, ako začínali s covidom. A boli by sme veľmi hlúpi, ak by sme to nechali znova zopakovať. No a ešte Milan Mazurek po druhá. Ada teda dnes úspešne završila vyvražďovanie najnovšie 850 kusov kráv a bohužiaľ aj najmenších teliatok niektorých starých len niekoľko dní v obci Dolný štál na Žitnom ostrove na juhu Slovenska. Prizvukujem, že ani jednej z týchto krav či teliatok nič nebolo. Žiadna nemala nejaké príznaky a všetky mali len pred pár urobené negatívne testy. Táto obec a táto a toto družstvo neboli dokonca ani len. Kilometre od iných nakazených fariem napriek tomu tam nabehli úradníci a všetky tieto zvieratá vystrelali. Strelali ich samopalom a z tých svedectiev, ktoré nám odtiaľ priniesli ľudia, do no z toho sa dvíha žalúdok. A keby ste to mali vôbec počúvať, asi by toto video možno bolo aj zablokované. Proste príbehy ako tie kravy utekajú o život a oni to do nich pália a, a ľuďom sa jednoducho zvíhali žalúdky a tlačili slzy do očí. Ja sa chcem spýtať vlády, prečo sa týmto nepochváli? Natočte si to a odvysiela pre svojimi voličmi a som zvedavý koľko ľudí vás ešte po tomto čo ste predviedli bude voliť. Prečo zabíjate zdravé zvieratá, ktoré majú navyše negatívne testy? Toto je budovanie potravinovej sebestačnosti. Tí ľudia nám zúfali píšu a volajú, pretože sa ich nikto nezastane. Nikto nemá odvahu to povedať na hlas. všetci sa niečoho boja. My sa nebojíme. Nám na potravinovej sebestačnosti záleží a nepovažujeme zabíjanie zdravých zvierat za akékoľvek zmysluplné riešenie. Pánia dámy vo vláde, už sa spaveta a prestaňte s týmto krvilačným vesnením. No tak toľko Marian Kotleba a Milána Mazurek, kto bude mať v útorok v relácii, tak sa ho ešte na niektoré veci spýtam. Jožko, do konca relácie ešte máme nejakých 8 minút, tak skúsme toto rozobrať, čo sa to vlastne na Slovensku deje a ja pridám ešte moju konšpiračnú, Teóriu, respektíve mojej sestry, ona povedala, tam nejde ani tak o nejakú zmluvu z Južnou Amerikou a Európskou Úniou a dovážanie nejakého mesa cez celý Atlantik a zásobovanie našich obchodov, obchodov a juhamerickým mesom. To sa deje aj teraz. Tu asi je najväčší problém ten, čo chvíľa padne sa Mikolajeva, ďalšie tieto prístavy a Ukrajinci budú chovať tou pšenicou, ktorú nevyvezú a súdruh Fico vybudoval už železničnú trať, takže budú voziť všetko meso Ukrajiny. Rád by som sa míril. Tvoj komentár. No. A môj komentár, no ten, tentokrát sa asi, asi, asi nezhodneme to, to tak cítim a tiež by, tiež by som bol rád, keby si sa mýlil Mirko, no, ja som už, už, už som zdôraznil, naozaj ja zásadne, zás, zásadne sa vyhýbam konšpiračným teóriám a, a snažím sa, snažím sa aj, aj súčasné udalosti vnímať nejak a myslím, že to Miroslav robíš robí, robí, robí obdobne tak v nejakom takom historickom kontexte, a aj s historickou nejakou re, retrospektívou ja si myslím, že tá staršia generácia si spomenie a týto Miroslav rovnako tak vie, že v, nejaký, v nejakom 1973. roku Československo rovnako tak bojovalo so slintačkou a krývačkou a myslím si, že je absolútne normálne a legitimne doštudovateľné v odborných, odborných periodikách aj staršieho dáta, keď, kde sa hovorí o tom, že, že zhruba v nejakých 7-8 ročných intervaloch tá slintačka a krývačka sa normálnym spôsobom objavuje práve v stádach, stádach ovec jeho dobytka. Čiže tým chcem povedať, že ja by som nevidel za tým, že sa objavila nič nenormálne. Ja pripúšťam, že môže, môžu tu byť, myslím, že to s tým vyšiel Luboš Bláha, že je tu nejaká snaha práve Maďarsko a Slovensko, ktoré sa stavia voči sankciám, voči Ruskej federácii a tak, alebo onak, že je to takáto nejaká pomsta a podobne. E, nechajme toto, prosím, prosím ležať, ležať niekde, niekde boko. Ale naozaj pristupujme tomu z e, maximálnej možnej miere odborne. Ešte raz, slintačka a krývačka podľa naozaj odborných odborných výskumov, odborných článkov štúdií sa opakuje zhruba v 7-8 ročných intervaloch. Tá slintačka a krývačka je naozaj aktuálne prítomná vo viacerých ázijských krajinách, aj vo viacerých juhoamerických krajinách, kde sa práve v takejto periodicite objavuje, 7-8 ročné. Čo chcem zdôrazniť? V 73. roku sa slintačka a krývačka objavila v Československu. To som už povedal, ale Chcem povedať, že od druhej svetovej vojny a teda od toho roku 1973 až doposiaľ de facto sa podmienka Slovenska neobjavila a prečo? Lebo dochádzalo k očkovaniu, e, očkovaniu práve hovedzieho, hovedzieho dobytka, dobytka vakcínami proti tomuto ochoreniu a teda do, došlo k vybudovaniu istej, istej imunity. Rovnako tak, čo chcem zdôrazniť a čo mne opon, oponuje tým tomu, čo povedal aj Marian Kotleba. V tom roku 1973 neexistovala žiadna agenda 2030, o ktorej hovoril Marian, Marian Kotleba. Áno, bolo to obdobie, kedy vládli, vládli komunisti. A nech sa opýtajme sa staršej generácie, ktorá zažila to obdobie, ako sa pristupovalo k riešeniu tohto problému vo vtedajšom Československu. Ve tie, ve, tie, ve tie opatrenia boli veľmi tvrdé, veľmi prísne. Rovnako tak dochádzalo, dochádzalo k zabíjaniu k infikovaných, infikovaných zvierat, celých, celých stát. Ale áno, dochádzalo aj k liečeniu, lebo slitačka a krývačka sa dá liečiť. O to sa možno v súčasnom období malo, malo kedy, kedy hovíť. Tu skôr my dnes pri výskyte tohoto ochorenia vidím hlavný problém v tom, že opäť slovenská spoločnosť. A ešte raz dôrazňujem, ponovembrová slovenská spoločnosť nebola a nie je na takéto niečo pripravená. My sme neboli pred 5 či siedmymi rokmi absolútne pripravení na povodne, ktoré nás zasiahli, rovnakto neboli pripravení na povodne v Prahe, ak si pamätáme, kedy bola čas Prahy zaliata. My sme neboli pripravení na niečo také, ako povedzme, to, čo priniesol, to, čo priniesol COVID. My sme neboli pripravení ani na slintačku a krývačku, čiže toto sú problémy, ktoré si myslím, že by sme mali spoločnosti riešiť. A pýtam sa, prečo z 5 štyri spalovne v kafilerie boli na Slovensku zlikvidované, prečo máme dnes len jednu. Pýtam sa, pýtam sa prečo, prečo máme málo odborníkov v štátnej veterinárnej správe, teraz štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky, že musí, musí si dnes kontraktovať, veterinárnych lekárov cez komoru veterinárnych lekárov a tak ďalej. Proste ten štát ako spoločnosť, ako spoločenstvo nie je pripravená na takéto udalosti, ktoré sú svojím spôsobom prírodzené. Buďme, buďme, buďme racionálni, aj ľudia, aj zvieratá, biologické, biologické organizmy a výskyt akýkoľvek ochorení nových vírusov, nových nákaz je absolútne normálny a bežný. Ja tiež chcem zdôrazniť, že nemal som teda počas covidu, nemal som a ani nemám dôveru voči vakcínám, ktoré boli, ktoré boli poskytované občanom Slo Slovenskej republiky. Zásadne som odmietal, aby, aby ľudia boli nútení do, do takéhoto očkovania. Ešte raz to zdôrazňujem, Osobne som nemal a nemám dôveru. Ale prosím, nemyslím si, že je správne dnes spájať to, čo sa dialo počas covidu s tým, ako súčasnosti vláda postupuje vo vzťahu k riešeniu problémov slintačky a krývačky. Samozrejme, ja som proti tomu, aby sa zdravé stáda likvidovali. Ale ešte raz dôrazňujem, aj v roku 1973, ak sa nemení presne v tomto roku, proste tá, tá vláda, tie orgány voči tým ohniskám slintačky a krývačky pristupovali ďaleko, ďaleko tvrdšie a radikálnejšie, ako sa pristupuje v súčasnosti. Proste tam bola totálna karanténa. Neboli uzavreté len vtedajšie polnohospodárske družstva, ale boli uzavreté celé dediny. Ľudia z dediny do dediny nemohli, okrem, pokiaľ nedisponovali mimoriadným povolením, nemohli prejsť niekde inde. Čiže to bolo totálne uzavretie tých, tých oblastí, ktorých sa to týkalo a podarilo sa zastaviť takéto ochorenie. A ešte raz podotýkam práve očkovaním, očkovaním e, hovedzieho dobytka a ďalších, ďalších vnímavých zvierat. Došlo k tomu, že na dlhé, dlhé desať ročia toto ochorenie bolo potlačené. Joško Bohužian, čas za dnešné relácie práve teraz uplynul. Lúčim sa s tebou a...